Inte riktigt vilket. Uh, Ingvas uh, pratar man om här uh, och som kan vara ett alternativ på guden Frej, säger i alla fall Wikipedia. Nu är jag ganska oslipad vad det gäller min uh, asa tro faktiskt. Det var länge sedan jag fördjupade mig det där så att uh, det har lagt sig något arkiv långt bak i hjärnan så jag kommer inte ihåg vem som är vem. Men gammalt är det i alla fall och uh, det är ju ett uh, jävla bra namn helt enkelt. Det, det, det kan vi inte säga något annat om va? Yngve, det borde man heta Jag vet inte, jag får inga direkta associationer det är, ett, det, det är vanligast bland svenska män över 50 Men förekommer nästan bara som andra namn bland de yngsta Yngve, nu, låt mig gissa då att inget har något med det där att göra Inget könsneutralt så är det det? Framst manligt förnamn i Sverige. Men det är könsneutralt. Fornordiskt ursprung äh, finns på runstenar. Första från 1100-talet. Och äh, man räknar det som en del av det här. Yngve, Ingve, Ingvas, Yngve, Yngvas, Yngve och så vidare och så vidare. Så att, äh, hur den är så är det fornordiska namn. Och det är ju trevligt. <kör> att ha att göra med. Bort med dem. Och över till över till ämnet för dagen här på radiosvegot.se, här på god morgon Magnus. Om du sitter hemma och har slagit dig in på den här kanalen och tänkt vad är detta för någonting så kommer du bli det. och Är du intresserad så gå in på radiosvegot.se, där finns en chatt förstår ni. Och Där sitter några trogna, morgonpigga människor i detta nu och chattar gripen bland annat det där och Ken är ju naturligtvis där, Filip också. Fantastiska människor som Delar den här morgonen tillsammans med mig. Det är den där mjölken som stör mig lite ska jag få tala om. Jag har lite tappat, lite tappat rytmen. Jag gillar inte sånt där. Men, och det gjorde också att jag inte hann få i mig kaffet som jag ville heller. Så att, nu är det lite sådär att jag ska försöka dricka kaffe samtidigt som jag pratar och jag, jag har svårt för det. Jag vet inte om det finns någon som inte har svårt för det förvisso. Så vore en jättekonstig människa som kan dricka kaffe och prata samtidigt om man har hål i kinden och häller in det den. Nej, ta det i samman Karl. Jag vill faktiskt äh, ta upp en sak som är. så där. så där allvarligen då. Och det är något som jag har blivit på, på, som jag funderat på under helgen. Och äh, flera or orsaker. Låt mig berätta orsakerna först. Jag har sett bilder från Frankrike igen på poliser och hur de behandlar de här gula västerna och jag är, jag är helt klart för att poliser kan vara hårdhänta. Jag, jag har inga problem med det. De har varit hårdhänta mot mig i den där typen av sammanhang med demonstrationer och sånt. Jag, jag kan förstå det. Jag kan förstå det definitivt. Jag kan förstå att man har en, en mur av sköldar som man traskar in bland folk med och så där för att flytta på dem och jag kan förstå att man blir lite småsur och någonstans så, så köper jag att vi ger dem tjuvnypa och de ger oss tjuvnypa. Så att allt det där kan jag köpa. Men det jag ser från Frankrike, jag kan köpa det lika lite som jag kunde köpa hur Berkut betedde, betedde sig i Ukraina på Majdan. Jag, jag kan köpa det lika lite som man kan köpa eh, extrem makt, fullkomligt Utövande av, av diktaturens kreatur. Någon annanstans. Det är, inte, det är inte inom rimliga gränser längre. I helgen såg jag hur man hade bojat två kvinnor. Uh, Upptryckta mot en vägg om, om, omringad av de här svarta uh, kända armeriet är det väl. Mm -hmm. Där helt sonika bara misshandlar dem. Äldre damer, gula västar. Som man bara misshandlar från ingenstans. Och någonstans är det så att det finns ingenting som, som motiverar det. Jag, jag, kan, jag kan förstå en misshandel också, men, men det finns liksom inget som motiverar det. Finns det ett motiv, ett rättfärdigt motiv till en misshandel? Ja, det kan det finnas. Det, det kan det göra, men, men någonstans måste du dra en gräns också. Och det här är inte de enda uppgifterna utan det, det kommer hela tiden från våra vänner, men också rent generellt på sociala medier det håller på att spåra ut fullständigt där nere jag läste någon som skrev att ett tjugotal personer har riskerat att eller har förlorat sina ögon och någon fick en hand avsliten i helgen och lite sådär media rapporterar en del men det är inte alls på den nivån som det hade varit om det hade legat i det nya världsordningsintresse återigen titta på Ukraina då var det i den det gör världsordningsintresse att bli av med presidenten. Därför var man väldigt eh, duktig på att rapportera om vart enda övergrepp som skedde. I Frankrike så är ju eh, Macron en gullig gris. Han fick ju till och med sitta i Sveriges Television och berätta hur svenskarna borde rösta. Innan valet. Eh, och därför så, så ljuger man helt enkelt. Eller undviker att berätta sanningen. Precis som vi nu ser om man nu så vill men det är tydligt vart de tillbarkar hem. I Storbritannien läste jag att en äh, mamma tror jag det var, hade blivit gripen och slängd i fängelse i sju timmar. Utav pilot, piloten, polisen. Äh, och varför detta nu? Då? Vad hade hon gjort för brott? Vad hade hon gjort för förbrytelse mot äh, liv och egendom och hälsa som motiverade detta? Ja, och ingenting. Hon hade gått ut på Twitter och kallat en HBTQ+, Plus jag har bytt kön person för fel kön. Det var en man tror jag som identifierar sig själv som kvinna. Och då kallade den här mamman honom för man. Och ett par timmar senare så kom polisen plocka med sig henne. Då nöjde de sig inte med att ringa inte och säga att det här var ju dumt utan de plockade med sig henne och lät henne sitta i cellen ett par timmar. Det är Storbritannien det en annan aspekt och i Sverige då ja, vi har ju sett hur de här åtalen och anmälningarna mot framförallt vanligt folk som vi kallar det för alltså sådana som inte är indirekt, eller som inte är direkt involverade i oppositionen har stått som spö i backen spön i backen vi är den som skriver någonting fel på nätet. Då kommer polisen. Då blir åtalad. Hets mot folk. Det här vill man då fortsätta att stärka. Och vi ser fortfarande också hur den här typen av allvarlig brottslighet. Nu hade vi en kille som sprängde sönder sig själv i Stockholm. Var kom det ifrån? Det är skjutningar och så vidare. Och vad vittnade det om? Jo, det vittnade om att polisen inte kan, inte vill, inte orkar. Ta itu tur med de riktiga brotten. Utan de ger sig på de som man kan ta utan att det är något större problem. Allt det här stavas anarkotyrani och det är någonting som breder ut sig i Sverige och i Europa och det tar sig lite olika uttryck lite beroende på var du bor någonstans då. Som sagt i Sverige ser vi det i den skepnaden att allvarlig brottslighet inte bivras. I andra länder ser vi hur, hur det tar sig andra typer av uttryck. Det kan vara att man som i Frankrike då ger sig på legala i allt väsentligt ordnade protester och tricerar, trissar upp stämningen allt jämt som gör att det blir allvarligare och allvarligare. Det kan vara den typen av anarkotyrani. Eller som i Storbritannien där man ger sig på lokalt medborgare för att ett brott och ringer upp den som har twittrat fel eller vad det kan vara för någonting. Jag har sett liknande i Belgien och på andra ställen i Europa kan vara det. Eller så är det som i Sverige där, där vi ser hur allvarlig brottslighet inte bjudas. Polisen orkar inte, vill inte, kan inte. Allt det här handlar om en enda sak och det är det att statsmakten antingen inte vill eller inte kan eller både och Ta i tur med de konsekvenserna som har kommit av den politik de har fört. Utan då, då väljer man att ge sig på dem. man kan ge sig på någonstans. Jag menar, om, om de Krafter som, som sattes in mot gula västarna i, i Paris om du hade satt sig in mot de förortsområden som är förvandlade till så kallade no-go-zoner i staden. Vad hade vi haft då? Jag menar, kraften finns där. Då. Kraften att, att slå tillbaka, kraften att ta tillbaka stadsbilden kraften att hålla människor i schack finns ju. Men det gör man inte. Utan man ger sig på... Ja, det som hotar Macron och det som hotar systemet. För att det är ju så, förstår ni, mina vänner att det som händer i förorterna det hotar ju inte systemet det hotar ju inte själva själva nerven det hotar ju inte själva hjärtat det hotar ju inte demokraturen utan det hotar ju enskilda människor som råkar illa ut och det hotar samhället i ett större perspektiv som samhället drabbas negativt men det hotar ju inte de styrande på det sättet. Det hotar inte den styrande ordningen och det hotar inte systemet som sådant. Och det är samma i Storbritannien. Där finns det också en beskärd del av grov brottslighet och sånt som är kopplat till massinvandringen och mångkulturen. Men det lämnar man också där här i allt väsentligt. Det är klart att det görs insatser. Det är klart att det, att det, det utreds brott och så. Men, men titta på Titta på det som hände i Rotterdam med de här sex, eh, sexantagelserna eller de här eh, jag vet inte alltså, den här människohandelsringen som de avslöjade efter 20 år eller någonting. Och så vidare. Va? Då sa ju polisen själva att de hade struntat ut i utredaren där det var ju tusen offer. Men det var för att man inte kallade rasist för det är det värsta som kan hända. Så det utredde man inte. Däremot när någon skriver något på Facebook eller Twitter då helt plötsligt så, så finns det resurser. Och det är narkotyraniet att man låter anarkin så att säga råda i delar av samhället medan tyraniet råder i andra delar av samhället. Och som det har utvecklat sig som vi ser så råder ju tyraniet mot oss och anarkismen mot de andra. Där är vi. Och det kan, det kan nog bara bli värre. Va? Och kommer se lite olika ut beroende på land i Västeuropa och beroende på region du bor i Sverige. Men det är där och det kommer vara kvar där. För det krävs en, en politisk lösning, det krävs en fullständig, en fullständig omordning av samhället i sig för att vi ska bli av med det. Det är inget som kommer försvinna av sig själv så att säga. Så då är ju frågan den. Hur, hur hanterar man det? Vi vet att det finns. Vi vet hur det gestaltas i Sverige. Och hur hanterar man det utan att bli tystad? Hur, hur hanterar man det så att man kan fortsätta driva opposition men inte bli tystad av det? För att vi har bara sett början av detta. Anarkin i sig där finns det lösningar. Du säger att, att du som jag är varm anhänger av mannaförbunden, att du tar ditt ansvar. Jag kan inte säga annat. Du måste ta ditt ansvar i ditt med dina kamrater, dina vänner har du inga så får du skaffa sådana och börja skapa de sociala andra skyddsnät som behövs Så det är det lilla i det lite större perspektivet så är det fria Sverige som gäller och där har du en, en väg inte ur anarkin på det sättet men en väg in i något som skapar stabilitet över tid för dig och det dina och det är det som finns att organisera dig inom andra förbund och att bli en del av det fria Sverige och dela och arbeta för den visionen vi gemensamt har och det är den, det är den delen tyranniet då, hur hanterar vi detta? Ja, det är svårare det är svårare för att <går> i samma utsträckning som som vi ser samhället förändras ännu mer till det värde, desto mer förbannade blir vi, desto mer upprörda blir vi så att, då är frågan hur hanterar vi detta? Ja, det, det, det är inte en lätt fråga egentligen. För att vi måste samtidigt vara effektiva. Och vi måste kunna fortsätta med det vi gör. Och vi kan inte bara lägga oss ner i upp. Så att uh, vi måste någonstans lära oss att leva med det som är. Vi måste, vi måste uppskatta situationen och se den vad den är. Vi måste göra en genomlysning av hur det ser ut. Och sen måste vi någonstans hantera det. Mm. Än så länge har det inte gått så långt som vi ser i Frankrike. Va? För att vi inte har den typen av gaturörelser och gått till protester, kommer vi få det? Jag vet inte. Det återstår att se. Och det återstår att se i sådana fall då vilka som är delaktiga och vad, vad, vad som händer. Men äh, än så länge har vi inte det. Utan här har vi ty tyranni som, som kommer på krypande på andra sätt och, så, och Min idé, min tanke är att var och en måste ta ansvar. För hur man för sig. Borde man få säga och tycka vad man vill? Ja, det borde man. Borde man få skriva vad man vill på sina sociala medier? Ja, inom ramen för de företagen som tillhandahåller tjänsten och de avtal man själv och frivilligt har ingått ja, visst. Borde man få ställa sig på stan och skrika alla möjliga rasistiska och så kallat antisemitiska haranger medan man vevar med hakorslager. Självfallet borde man få göra det. Får man det? Nej, det får man inte. Därför gäller det att lära sig lagen. Och, och det här är ett ansvar som var och en måste ha. <tills> Till skillnad från utlänningarna som kan slå sina egna ungar bara för att de inte trodde att de förbjudet i Sverige så, så lyder svenskar under svensk lag vare sig de kan lagen eller inte. Borde det vara så? Ja, det borde vara så att vi abider under lagen. Lag ska med, land ska med lag byggas. Borde det vara så att främlingar kan komma undan? Nej, det borde inte. Men hur det borde vara det är någonting vi har som mål. Det är visionen. Det borde inte vara så här. Vi arbetar för att få en, en förändring. Hur det är ja, det måste man acceptera. Om du levde i Sovjetryssland eller i Sovjet-Polen eller i Sovjet-Vart det kan ha varit så, så så var du som dissident ganska övertygad om att det inte borde vara som det är. Men du är också tvungen att arbeta och fungera inom systemet för att kunna påverka systemet och det är där vi hamnar. Här gäller det att vara intelligent. Här gäller det att vara, som Kristus skulle ha sagt, oskyldiga som duvor och sluga som ormar. Här gäller det att veta hur man för sig och jag menar att i allt väsentligt så måste vi lära oss hur lagen fungerar i Tyskland har man en räcka med nationellt synade advokater det borde vi ha i Sverige också tyvärr ligger de några år före oss äh, i Tyskland med att ha förberett sig för att verka på det sättet det har vi inte gjort i Sverige det får vi se till att våra barn gör då. bli jurister för att, <hör> vi, vi måste lära oss att hantera olika frågor och driva frågor också i ett tyranni och det kan man göra och återigen i Sverige så har vi yttrandefrihet och vi kan bedriva vår verksamhet vi kan bedriva opposition vi kan dela ut flygblad om vi vill och vi kan sända radio vi kan göra tidningar det är inte alltid lätt men det går och det går att säga saker effektivt utan att för den delen bryta mot lagen och nu kanske någon, någon mer extrem person än jag menar att nej vi måste, vi måste vara hela tiden extrema och lägga tonvikten på att utmana systemet på det sättet genom one-liners eller genom kommentarer som uppenbarligen är på olika sätt och vis lagbrott för att utnyttja och pusha gränserna för yttrandefriheten. Jag menar att man inte behöver det. Jag menar att, äh, att man måste bli så pass flyghämt i sitt propagandistiska arbete att man kan vara verksam. Att man kan få ut det man vill. Jag vill inte återigen se er i fängelse. Jag vill inte se människor med skyhöga böter. Jag vill inte se människor hamna i de situationerna. För att mer ofta än sällan så betyder det att de personerna som hamnar där inte kommer tillbaka. Till oppositionen på ett bra sätt. Nej, de som gör det. Men många gör inte det. Utan jag vill säga att det är fullt fungerande människor som är fungerande i samhället. Och som eh, står upp för och eh, jobbar för våra saker, våra mål. Utan att hamna i för mycket trångmål. Att ens vänner kanske tycker att man har fel, det är en sak. Eller att man får lite sura blickar när man bor i en lite mindre kommun, absolut. Men att i onödan hamna... I rättegång för att man känner att man måste få vara lite extra förlämpande. Det tycker jag är fel. Vad man borde väl säga och vad man får säga och hur man får uttrycka sig, det är, det är två skilda saker. Och vi måste lära oss att vara på gränsen. Jag menar, du har, vi har hela den här aspekten av att bygga en organisation och skapa framtiden för oss, absolut. I den andra aspekten, det är ju att säga vad vi tycker. Och det gäller att lära sig att säga vad man tycker på ett sätt som gör att vi kan fortsätta säga vad vi tycker. Och det kommer vi få göra ganska länge. Vi ska inte kompromissa med våra grundläggande värderingar och idéer och tankar. Det gör vi inte. Det gäller att lära sig att hitta orden. Att hitta formuleringarna. Och det tror jag är det viktigaste. Så att vara en som ska vara, vill vara en del av oppositionen, måste lära sig att finna orden. Måste lära sig hur man, hur man gör detta och inte låta känslorna springa iväg med. För att eh, om du gör det, om du låter känslorna springa in i väg med dig, då kommer tyranniet slå till. Och tar dig. Och det vill vi inte ha. Men det går, som sagt, så att utmärkt att vara oppositionell. Att vara dissident i Sverige. Om man vet hur man uttrycker sig, hur man vet hur man formulerar sig. Kanske kommer en dag mina vänner, då det inte går det heller. Och då får vi ta den dagen då. Men just nu går det, och därför är det vår uppgift att se till så att vi kan hantera det, och att vi kan arbeta vidare. Och att vi kan fortsätta säga det som behöver sägas. God morgon. Med Magnus. Datum I historien År 660 för Kristus, Denna dag i historien kröns Japans första kejsare Jimu. Jimu Och därför är det också Japans nationaldag idag Nu är man inte helt säker på att det stämmer Man är inte helt säker på att det var Jimu som var son till en gud och så vidare. Som faktiskt kröntes den här dagen i historien <hör> år 1660 före Det blir alltid lite knepigare när man kommer så långt bak i historien och hitta källor och så vidare. Men det är i alla fall vad japanerna tycker. Det är vad japanerna vill. Och varför skulle vi frånta dem den eh, rätten att få eh, fira sin nationaldag med det här under de här omständigheterna idag? Det tycker jag inte vi ska göra utan eh, vi tycker eh, snarare tycker jag att vi gläds med dem och, och säger grattis till Japan. På sin nationaldag idag och grattis till Jimmy och hela gänget. <hör> År 1500, och nu är vi efter Kristus så vi hoppar en del då. Med en styrka på 10 000 man inleder Kalmarunionen. Tvifa! Kalmarunionens kung Hans, ett fälttåg mot den tyska bonderepubliken Dietmarsken. I syfte att Kubo och inlämma den i hertigdömet Holstein. Till den början går det bra, men... En knappt vecka senare så lider man då den här dansk-holsteinska här ett stort nederlag mot de dittmarskiska <gör> bönderna i slaget vid Hemingestet. Och jag skulle kunna ägna, jag vet inte, hur länge som helst åt att, att, att uh, prata om, uh, om det här. Uh, ditmarsken är fantastiskt spännande. Och vi som har läst uh, Der Warulf av... av uh, löns, känner igen oss. Det finns uppenbara inspiration att man har hämtat inspiration från Ditmarsken. Ditmarsken var alltså en bonde ja du, en bonderepublik kanske man ska kalla det för. Och det var alltså fria bönder som hade en eget, ett eget område i Tyskland. där. Och de eh, ville vara för sig själva helt enkelt och, och det fanns ju kungar och sånt där på den tiden som inte tyckte att de skulle vara det naturligtvis, att de inte skulle ha sin egna, sina egna mark och man försökte kuva dem vid tid och otid, men, men eh, läser man historien så är det väldigt spännande att se hur, hur ditmarsken håller sig eh, håller stången mot, mot de här kungadömerna eh, och det ger en viss eh, det ger en viss. Alltså, jag vet inte hur jag ska, hur jag ska förklara det. Men, men det visar ändå att det går om man vill. Va? För att det är fortfarande så att Dittmarchen, deras eh, ordalmän, och de fria bönderna, de stod emot vad som var dåtidens främsta arméer och främsta eh, makter som vi åt dem. Och eh, talibanerna har stått mot eh, USA. En, en av de stora supermakten och tidigare mot Sovjetens supermakt och lyckats hålla sig visst det kostar blod och svett och tårar och lång tid men de höll sig precis som Dittmarsken gjorde till sist föll Dittmarsken absolut ja, trycket blev för stort och man hade själv inte den, den den kraften att stå emot men hade det funnits flera sådana här Odal, Odal republiker om man så vill runt om så hade det kanske gått bättre. Och sen är det ju så att man bara läser fakta kring detta i det här slaget eh, vid Hemingstad där befälhavaren för ditmarskens fria bönder hette Wolf-Isebrand. Jag menar, <laughs> Wolf-Isebrand, bara namnet eh, lockar ju till, lockar ju till, till eh, eh, stordåd, då. Cirka 10 000 bönder stod mot cirka 10 000 av uh, den danskholsteinska härren. 7 000 stupade i fiender härren okänt hur många bönder som gick åt. Men som älskade sitt område, sin mark, som försvarade sina familjer mot uh, inkräktarna. De dittmarskiska bönderna. Det här är en, en sak i historien som är väl värd att ta till sig. Alltså. Väl att ta till sig och läsa mer ut. Av och om år 1700 en polsk polsk-saxisk här går utan föregående krigsförklaring över den svenska gränsen i Livland och börjar belägra Riga och därmed inleds det stora nordiska kriget. Det här kommer hålla på i 21 år. Och blir i all effekt slutet på den svenska stormaktstiden. Så att vi behöver inte prata mer om det. 1978. Den kommunistiska regimen i Kina tillåter litteratur av den antika grekiska filosofen Aristoteles. Man tillåter också att William Shakespeare får läsas. Och man tillåter att Charles Dickens får spridas i landet. Kommunister. Man ska akta sig där böcker förbjuds. Det är faktiskt en sanning som... Som våra eh, politiska motståndare gillar att slänga ansiktet på oss för att eh, man förbjöd lite under både NS-Tyskland och i andra delar förbjöd man litteratur. Men eh, om det är några som förbjuder litteratur idag så är det väl Bundesrepublik Deutschland. Det är fler böcker förbjudna idag än vad det var under eh, Hitler-tiden. Eh, sug på den i. Och eh, man ska inte förbjuda litteratur. Det är, det är ingenting som vi står efter alls. Och sen så 1990 ledaren för de färgade sydafrikanernas parti som det står på Wikipedia, African National Congress, ANC. när Nelson Mandela blir frisläppt efter att det suttit i fängelse sedan 62. Ja, Nelson Mandela satt i fängelse för att han var terrorist. Han var en person som beordrade och eh, var delaktig i mord på, ja. inte bara vita, men... Men också svarta motståndare. Han var chef för ANCs beväpnade eh, gren. Och eh, det är inte så konstigt att terrorister hamnar i fängelse. Det är inte så konstigt att människor som sätter sig upp mot en statsmakt vilken den må vara hamnar i fängelse. Skillnaden var här att han fick allt stöd i världen från den svenska regimen bland annat och från de krafterna i världen som ville se den förändring vi tyvärr lever i. När som Nelson Mandela var kommunist, han var militant och han hade inga som helst problem med att se hur civila drabbades illa av han och hans jelikars härningar. Det är helt klart värt att komma ihåg och tillåt ingen att fördjuga historien om detta. Jag har mina vänner. Baritrad.com kan ni besöka om ni är sugna på någon form av eh, kläder. Inte bara någon form t-shirt, chocktröjor och annat eh, härligt som finns med jäkligt schyssta motiv. Några av dem ligger jag bakom så att eh, det är inte illa det är inte. Va? Söderman Designs <laughs> som jag kallar för uh, baritrad.com. 10% av det som vi får in eh, går in i svenskarnas hus. I det projektet. Så att eh, ni gör en, en god gärning bara därför. Så att eh, besökväret Eller då urnord.com där ni kan hitta eh, trevligt hantverk. Och samma sak där: 10% går in i svenska hus Vilket gör att, eh, att eh, så att säga köpet blir eh, trevligare än annars. Ni som är medlemmar i De Fria Sverige besök friasvenskar.se tror jag det ligger på detta eminenta fora för oss. Husfonden kan ni besöka på Friasverige.se. 16 432 kronor insamlat hittills i, i februari och vi ska ju upp till 50 000. Man var i huset i helgen har jag hört och arbetade det är vid de tillfällen då man verkligen känner att man är för man, man bo på fel ställe. Det hade varit trevligt att vara med och göra ett, ett ärligt hantverk helt enkelt inne där. Och du som inte är prenumerant på Svegot bli gärna det så att vi kan fortsätta med att arbeta och sända och skriva och göra allting som vi gör på Svegot. Då går du in på svegot.x se-plus Det var det hela. Ja vi ska gå vidare i programmet. Och. Eh, det tar alltid lite tid att hamna i. Hamna i fas, va. Speciellt när det i måndag. Då är inte lite sent på två dagar. Man snubblat lite på orden och sådär. Den här mjölken, Honey. Den här mjölken, den, den fortsätter att reta mig, ska jag behöva få tala om. Det är liksom eh, något som skaver där. Ja. Efter luren har vi. Och. Eh, det är ditåt vi är på väg. Vi gör så här så är vi tillbaka snart. Vi tar lite musik. Band for och Lanzer. God morgon. Med Magnus. Varning för organiserad religion. Gud och religion är åtskilda och inte sällan motstridiga varandra. Mm. Naturen visar den gudomliga planen eftersom den naturliga världen är en skapelse av den kraft eller intelligens eller vad vi vill som vi människor kallar för gud eller gudarna. Religioner är skapade av dödliga och därför predestinerade att vara felaktiga. Religionen kan antingen tjäna till att bevara eller förstöra ett folk. Och detta beror på vilken struktur den givits av dess upphovsmän. Vilka motiv som dessa representerar. Eller som historiens nyckfullhet har lett till. Hur den är så kommer vi fortsätta att ha organiserad religion i ett samhälle. På samma sätt som samhället i övrigt organiseras. Människan sluter sig samman eftersom att det är en del av vår natur och det är tack vare detta som våra samhällen har kunnat bestå och utvecklas. Det är därför som vi har haft en teknologisk utveckling och det är tack vare detta som vi kan ha sociala skyddsnät och en ökad känsla av trygghet. I alla fall en gång i tiden hade vi detta. Ja, det är lite si och så på den fronten nu. Och det är på grund av atomiseringen. Och det är en resultat, ett resultat i sig då av att jaget har blivit den nya gudomen i denna materialismens tidsålder. Att erkänna att gud, gudarna och religion är åtskilda varandra. Och att organiserad religion över tid visat sig vara motstridig gud eller gudarnas vilja för det har det. Det är inte detsamma som att dra, dra, eh, dra blankt, så att säga för religionens avskaffande. Tvärtom så måste man inse detta för att den verkliga tron ska kunna få fäste hos var och en av oss. Alltså en varning för organiserad religion är inte en uppmaning till att kasta ut barnet med badvattnet. Den katolska kyrkan, som är världens största sätt till medlemmarna den är skapad av människor bara för att de själva hävdar att det är Kristus som etablerat den på jorden så betyder det faktiskt inte att det är sant och den katolska kyrkan sätter sig själv som en medlare mellan Gud och människan och gör individen beroende av olika sakrament som måste utföras av en präst det, det är tydligt i doktrinen va? det är det måste vara en präst som är prästvigd av dem för att det ska vara giltigt annars är det inte giltigt själva idén är ju befängd att Gud, denna allsmäktiga varelse måste ha en människa som medlar mellan sig själv och sina sina sin skapelse för att annars är det inte giltigt om, om du själv pratar med en så spelar det ingen roll utan det ska vara via en via en präst som säger någonting. Det här är ganska tydligt vad det handlar om återigen varning för organiserad religion. Man avskär därmed individens möjlighet att närma sig sin egen skapare på egen hand. Protestantismen har i detta sammanhang en sundare inställning även om den är långt ifrån bra. En organiserad religion som sätter upp ett hinder i form av en människa genom vilken individen måste passera för att kommunicera med Gud eller gudarna är suspekt. Människor är inte perfekta, vare sig det är en katolsk präst eller en protestantisk pastor. Varför dessa inte är bättre eller sämre på att kommunicera med Gud. En gång till. En präst eller pastor är inte bättre än du själv på att kommunicera med din skapare. Detsamma gäller naturligtvis andra trosinriktningar. Där människor säger sig tala för Gud eller gudarna. Och därmed sätter de sig auktoritet över andra. Det här är själva grunden för det här pyramidiala maktsystemet. Som går igen inte bara i de stora organiserade religionerna. Men vi ser det också i andra styrelseskick i den nya världsordningens regi. Och därför blir kyrkorna utan tvekan en del av detta. De stora organiserade religionerna är en del av den här nya världsordningens arbete. Mm -mm. De här systemen riskerar och de blir korrumperade och då blir också själarna som tillhör dem korrumperade. Och Tittar vi på den, den kristna kyrkan så påbörjades infiltrationen av den redan under Jesu liv med förrädaren Judas. Och Därefter så såg vi hur den fortsatte när Saul från Tarsus även kallad Paulus infiltrerade de första församlingarna. Och var varje religionsvetare och kristendomsvetare vet att det finns två typer av kristendom. En som predikades av Kristus och en som predikades av Paulus. Och det är två skilda läror. Det är bara att jämföra evangelierna med Paulus brev. Jämför Paulus brev med breven från de som inte tillhör Paulus egna lilla Version. Och det faktum att Saul från Tarsus, alltså eh, Paulus, hans uppdrag var att jaga rätt på de här kristna från Sanhedrin. Han var utsänd av den judiska makten för att jaga rätt på kristna. Sen på väg till Damaskus säger han själv att han fick en uppenbarelse. Sen skulle alla tro på att han var egentligen den som skulle predika kristendomen. Det är så jävla dumt, om jag ska vara ärlig, att eh, det är förvånande att det har passerat. Men i alla fall, tillbaka till den här eh, religionen. Religiösa system har alltid stämplat fritänkare som kättare och heretiker. Och gärna utsända av hinnehålig själv. Och de har gjort ett yttersta för att tysta dem. När religionen hade en mycket starkare makt <hör> i samhällena. Vare sig de var katoliker eller protestanter. Så jagade man fritänkare och brände på bål kan ha varit den som översatte Bimen till... <laughs> och bara den, bara den va? Någon vill att Guds ord då, som de själva eh, applicerar som ska kunna finnas på flerspråk. Nej, men då tar man ihjäl dem. Är det någon som ifrågasatte någon lär, lärotes inom just den organiserade religionens uttryck va? skulle jagas utan någon inkvisition och så vidare och så vidare. Det, det är ju så dumt va? Uh, hur den organiserade religionen har avslöjat sig om och om och om igen. Att faktiskt vara något den, den inte är. Men med det sagt så har inte kyrkorna varit alltigenom onda. Och det här måste man, måste man kunna förstå. Fokus ligger på kyrkorna naturligtvis eftersom det är dessa som har, uh, som vi har bäst information om. Uh, kunskapen om den förkristna tiden baseras egentligen i brist på, på dokumentation, på spekulation och önsketänkande. Kyrkorna har beroende på tidsandan eller ledarna vid det givna tillfället eller andra omständigheter varit eh, försvarsverk för de, de vita folken. Alltså en, en, den katolska kyrkan, protestanska kyrkan, har, har också positiva aspekter som, som organisationer, som militära sammanslutningar eller med en, en, en idé som har fått folken att, att kunna sluta, sluta upp bakom någonting. Här måste man kunna förstå det att det inte alltid är genom ont va? heller, utan det finns positiva aspekter. Då. Till exempel korståget mot islam kan vi ju i det fallet tacka katolska kyrkan för. Men i nutid så förvandlas de till ivriga bödlar. Och det ser vi. De stora religionerna idag är alla överens om, om västerlandets undergång. Och att det går att ske på det sättet det gör, det ligger i det faktum att religionen har makt över människor. Makt över själarna. Och att den är nyckfull, att det är en pyramidial struktur. Och därför en farlig struktur. Därför mina vänner, så varnar jag för organiserad religion. Jag varnar för en religion eller ett religionsutövande där man sätter barriärer mellan dig som troende och Gud eller gudarna som religionen företräder. Om det krävs mina vänner, om det krävs att det finns en gode en präst eller pastor som står mellan dig och er gud eller era gudar att det måste passera genom honom eller henne för den delen då är det suspekt. Den tro vi accepterar måste å ena sidan inte ställa upp barriärer mellan den enskilda och gud eller gudarna. Och å andra sidan så får den heller inte gå emot universums naturliga lagar. Det här är de två viktiga aspekterna. Följer vi dessa två så, så behöver vi inte oroa oss. Om naturens lagar respekteras av tron och att det inte finns en uppsatt idé om att det måste finnas en, en människa mellan dig och gudarna så är du på, på, på god väg. I den mån som människor väljer att sluta sig samman i en trosgemenskap och det här kan vara gott så då ska ledarna, alltså pastorn eller prästen eller goden eller gydian väljas av medlemmarna i församlingen. Väldigt enkelt. Vi är tillbaka från början vi är tillbaka där de små samhällena väljer sina ledare där de små församlingarna väljer sina precis som det var menat. En tro som har sina rötter i de naturliga lagarna och anhängare som vet att ingen kan ställa sig mellan dem och deras gud. Där ledarna väljs av medlemmarna i församlingen och medlemmarna fritt kan utträda den typen av organiserad religion. Det är så bra som man kan önska sig. Och därför är det inte så underligt att det just är denna form av organiserad religion som kännetecknar såväl den förkristna religionsformen hos germanerna. Eller den iloskotska keltiska klankyrkan på de brittiska öarna. Eller i Skandinavien. Och det var innan den katolska kyrkan tog över. Och det är inte heller undrigt att dessa båda trosuppfattningar kunde samexistera. För att det gjorde de. Och det här är en av de stora hemligheterna som vi idag har fått till livs. Att den förkristna hedniska tron samexisterade med den tidiga första kristna tron. Innan den katolska kyrkan kom. För den katolska kyrkan ställde upp ett krav att alla skulle underkasta sig dem. Och de kallade också de första kristna som hade en annan uppfattning som kom direkt från, äh, äh, från de första kristna helt enkelt som kättare och, och hedningar. Ja, det stämmer alltså. De, de katolska kristna kallade också andra kristna för hedningar. Och det är för att friheten var tvungen att kvävas, var tvungen att, att slås ner. För att den katolska kyrkan och den protestantiska kyrkan tyvärr båda är världsliga. Den protestantiska kyrkan var bättre ur det perspektivet att det var nationskyrkor. Det vill säga att nationen var det centrala och att, att kungen då var eh, kyrkans överhuvud, inte en påve i Rom. Men fortsatt så var det så att den här universalistiska tanken slog rot, det vill säga att alla folk skulle nås ut till att alla var jämnbördiga inför Gud och så vidare och så vidare. En religion måste vara artegen. Vi kan inte acceptera världsliga, lika lite som vi kan acceptera FN eller andra världsliga, överstatliga förbund, så kan vi acceptera kyrkor som kräver att vi ska falla på knä inför främmande raser. Inför, inför kardinaler från Afrika eller pastorer från gud vet vart. För gör vi det så kommer vi snart att ge vika på andra håll. Det betyder återigen inte att vi ska ha en fientlig inställning till alla andra. Men det betyder att vi håller oss själva där vi ska vara. Och därför så måste den tron vi accepterar den tron vi kan ta till oss den tron vi kan känna respekt för vara en tro som är ett i överstämmelse med de naturliga lagarna och två vara en tro som inte sätter barriärer mellan utövaren och den gud eller de gudar man står inför. Om du har en tro där det måste tolkas av någon återigen så är det som så att de stora sanningarna faktiskt är enkla att förstå. Om du tittar på Kristus till exempel och hans lärdomar som han ger oss så är det ganska enkelt. Och det nästa som finns att ta till sig är ganska enkelt. Det krävs inte så mycket för att en enskild ska förstå det. Och det här var ju det farliga med att översätta eh, boken naturligtvis. Sen har det hänt väldigt mycket och mycket korrumperat som vi tittar på kristendomen. Och väljer man att ha en organiserad trosgemenskap, vilket kan vara positivt, så är det ingen fara. Och visst, för oss vanliga dödliga så kan det alltid vara skönt att ha en person som man kommer överens om. Att den här personen hjälper vi att få, som en bypräst. Han får, han får sköta de här sakerna. Och så kommer vi att lyssna en gång i veckan på vad han har att säga. Men det är fortfarande så att det ska inte utses av någon överhet någonstans långt borta lika lite som att våra lokala politiker eller sheriffer eller vad vi ska ha ska utses av någon myndighet långt borta som ingen vet vem som ligger bakom. Utan vi måste sönderdela och få ner det på en behändig och lokal nivå. Och därför är den organiserade religionen som den ser ut idag livsfarlig till på palt. För att den fördervar, för att den förmår skäran att acceptera doktriner och idéer som är mot naturen och därmed gudslagar. lagar. Med det sagt mina vänner så är god morgon Magnus slut för idag. Jag är glad över att du lyssnade och jag tackar dig för att du gjorde det. Hän kvar så blir det Daniels timme och efter det så blir det klockan 9.00 morgon med Svegot då jag och Dan Eriksson ska prata nyheter. Vad har hänt? Ja, det har hänt en del i världen. Så att äh, häng kvar, sitt kvar, lyssna kvar så hörs vi då imorgon 07:00. Då är jag tillbaka igen. God morgon, med Magnus. Vad vi pratar om då, det har jag ingen aning om. Det jag vet är att god morgon, med Magnus, idag går ut fritt. Det vill säga det blir fri lyssning. Så hjälp till att sprida det här avsnittet så kan folk få lyssna på vad det här handlar om. Vad är det vi gör varje morgon. Ja, det är det du har varit med om nu. <laughs> Så, tack för att du lyssnade. Ta hand om dig själv, ta hand om varandra och glöm inte det viktigaste av allt. Ge aldrig upp! För som lyssnar nu, är det måndag? Klockan har slagit 08.00. Du börjar gnugga helgens skam ur din kropp, tänkte jag säga. Så är det såklart inte. Du börjar såklart pigga till och ser fram emot ytterligare en underbar dag. Men för mig är det nämligen söndag den 10 februari. Klockan är 2017 här. Jag sitter ju fortfarande med... Mitt eviga förinspelande, det kommer inte bli, bli evigt dock, även om det kanske känns så imorgon bör bli det sista. På onsdag hörs vi igen alldeles live, så som det ska vara. Men, men, men, men, ska vi ta och börja morgonen med lite humor, lite skratt och lite fniss och sådär. Vi får väl se hur det går med det, vi ska nämligen prata lite om Magnus Bettner- komiken som alltid sparkar nedåt. Uh, vet inte om han skulle hålla med om det. Skulle han kanske inte göra. Magnus Lennart Petner född 1974 i Stockholm. Han är en svensk komiker känd via parlamentet och Stockholm Live och uh, ja tal till nationen, livets ord, lite såna här saker. Jag tyckte faktiskt Magnus Petner var väldigt rolig när han började sin karriär. Jag tror inte det var så mycket för att jag var lite medium i huvudet på den tiden, utan då han var ändå lite ny, lite hårdare lite tuffare, sådär. Men han har ju fullständigt sölat ner sig och blivit en av de här främsta som han själv säger, ursäkta mitt språk, PK-fittorna. För det är han ju, han försöker fortfarande vara någon slags rebell, tror han väl, men han sparkar ju då på Sverigedemokrater, Svenska kyrkan, folk som bryr sig om sitt land som är ganska lätta mål 2019 fortfarande, jag har aldrig hört honom ta upp någonting speciellt mm. alltså riktigt modigt utan det är samma gamla rasister i dumma i huvudet och gubbar i dumma i huvudet och nazism är hemskt nazism fortfarande är han rädd för något märkligt jag var faktiskt och såg honom Soran, Ismail kommer någon om. Han som försvann. Var det förra året? Eller förr, förra. Han fes och försvann som man säger. Och kollade på dem. Och då tyckte jag då att det var en pung, givetvis. Men jag gick ändå dit och såg. Jag vet inte varför. Riktigt. Jag för fått tag på biljetter och sådär. Och jag måste säga att han är en väldigt proffsig komiker på det sättet. Att han levererar sitt material på ett väldigt proffsigt sätt. Bra timing och sådär. Och det gör att man kan göra saker som inte är speciellt roliga. Roliga. Det är nämligen synd förstår ni om Magnus Bettner, jag läste på bland annat, Dagbladet om att han har haft det tufft på sistone. Han får så mycket hat och hot nämligen på sociala medier och det ja det verkar vara knäckt han då helt enkelt. Kanske inte är så konstigt, vi kan lyssna på ett klipp från 7 september 2018, precis innan valet det har varit ute och sprungit lite i de halländska skogarna. Tänkte inte göra något klipp om det här valet men nu blir det ett i alla fall. Det är ju, alltså om, du, om du tycker att det är invandringen som är problemet eh, så kan du i alla fall rösta på något av de partierna som har den politik nu som SD sa för några år sedan att de ville ha. Eh, alltså Sossarna har ju stängt gränsen, Moderaterna har stängt gränsen, KD hade ju aldrig öppnat eh, gränsen från början om de hade fått bestämma... Eh, det går att rösta på någon av dem om man tror att det är invandring som är Sveriges problem. Om det är de som om det är invandrarnas fel att allt från att tågen kommer för sent till att posten inte kommer och det bränns bilar och cyklar skäls. Rösta på Sossarna bara. Eller rösta på Moderaterna. Eller rösta på KD. Rösta på L för all del. De kommer nog släppa in lite invandrare i och för sig. Så skiter de då. Men rösta på de andra. ST är ju ett fascistparti, det kommer från nynazismen det är inget snack om saken och kom inte dragande nu med, men vänsterpartiet förr var jättehemskt ja det var det ju, det är inget snack om det det var sossarna också förr i tiden den här filmen om deras rasbiologiska historia det är liksom ingen nyheter för oss som har läst en bok någon gånger ibland, det är bara det att det var, det var förr, sossarna står inte för det där längre ST har liksom de tog av sig sin hakorsarmbindel förra veckan typ, de hade en SS-veteran i sin första partistyrelse och det var alltså på 80-talet de hade fullt med nassar och skinskallar i sitt gäng ända fram till nyss. Och deras partiledare hittade till partiet när han letade efter vikingarock. Jag vet inte om ni kommer ihåg en tid när vikingarock bara betydde vit maktmusik som går att spela på radio. Det var för Det var mycket som var förr. Till exempel så var det många partier som ville släppa in massa invandrare. Så är det inte längre. Du kan rösta på vad fan som helst om det är invandring som är problemet. Så välj inte ST förutom då att det är ett fascistparti. Som, –så är de ju också helt jävla oansvariga. De har åtta politiska bildar i riksdagen. Åtta stycken kommer från SD. Är det ett parti du vill rösta på? De har hur mycket tomma stolar som helst i Sveriges kommuner. För att de skiter i det. De bryr sig inte. De har en vision om ett helvitt heterosexuellt Sverige, fullt av blonda hemmafruar. Det är bara att kolla i deras partiprogram och i deras principprogram. Det står där. Det är bara kolla. Om du gillar det, så rösta på KD i alla fall. De vill inte heller ha genusflum och bögar. Men, men de är i alla fall inte fascister. Så rösta på KD eller Moderaterna om du är åt höger och inte är fascist. Rösta på Sosarna. Om du är åt vänster och inte är fascist men inte vill ha invandrare. Vill du ha invandrare och att vänster då får du rösta på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Och är du åt höger och vill ha invandrare då får du rösta på Centern eller eh, eh, L. Och eh, rösta heller inte på något som är mindre än 4%, det vill säga typ FI. De kommer inte in så det är bara bortkastat. Eh, lägg rösten mot fascism i det här valet, det är fan det enda jag bryr mig om. Du kan rösta på vilket av de andra partierna som helst. Eh, ja, det var bara det. Ja, ni hör, kära vänner, Magnus Bettner gör en politisk analys helt utan att ha något som helst politiskt kunnande. Ni hör jag själva, det handlar liksom inte om att jag och Magnus, eller ni och Magnus har olika åsikter. Han, han vet ju inte vad han pratar om, och det där säger man ganska ofta, men här kan vi, här kan vi ju mena det bokstavligen. Alltså, han vet ju inte vad han pratar om. Ja, ska vi börja? Sverigedemokraterna är ett fascistparti. Ja, alltså vad, vad menar Magnus Bettner med detta? Det är väldigt oklart och jag tror inte han vet det själv riktigt. Han, han lever ju där i Stockholms. De har väl någon slags... Nu är han på dekis ganska mycket, men han är ju fortfarande någon slags kändis i Stockholm och umgås väl med de här komikerna. antar jag. Och där, där säger man väl så här, ja de är fascister, ja de är fascister och så säger alla att de är fascister. Och den som mest kan säga att Sverigedemokraterna är fascister vinner på något sätt. Det är fascinerande att... att är en vuxen man, han är väl är det, 44 år nu någonting. Fortfarande ser Sverigedemokraterna som alltså någon slags stort hot. Grundat av en nazist eller var en nazist med där. Ja, även om det är nu kan man ju diskutera om det är sant eller inte. Men vi säger att det är sant, Varför för sakens skull. Vad då? Vad är det med saken att göra? Varför att en person har en viss bakgrund när han är med och startar ett parti. Så partiet har utvecklats och partiet har inte spelat nazistiskt ens från början. Och man kan lika gärna rösta på socialdemokraterna, säger han, för de har ju stängt gränsen. De har stängt gränsen. Gränsen är stängd. Igen visar ju sin oerhörda okunnighet. Jag vet inte vart han har läst det här. Men det är väl då också en grej kanske som, som de här B eller C-kändisarna, eller vad man nu ska kalla dem, sitter och övertalar sig själva om. Åh, vad är det är så fruktansvärt att de har stängt gränsen nu. och ska jag göra med alla fattiga människor? givetvis jag tyckte Magnus ett ner att hjälpa så mycket flyktingar han vill men jag vågar nog påstå att om vi åker hem till Magnus nu och kollar lite hur mycket flyktingar han har hemma hos sig så har han nog absolut inga alls och jag kan nog vara rätt säker på att han bor i ett område med där det inte är speciellt mycket utlänningar inte så mycket brinnande bilar eller våldtäkter heller för den delen Ja, om man ska inte rösta på ett fascistiskt parti där. Och han säger ju också då att Sverigedemokraterna vill ha ett, vad var det han sa, ett vitt, vitt Sverige. Det står i deras partiprogram, det är bara att läsa där. Jag har förvisso inte läst Sverigedemokraternas partiprogram 2018, men jag har väldigt svårt att tro att de vill ha ett vitt Sverige. I så fall där man får stå vela mellan Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige. Jag är däremot ganska säker på att det blev... En del intern debatt när Sverigedemokraterna lanserade det som man kallar öppen svenskhet. Alltså att vem som helst kan bli svensk, lika svensk som du som lyssnar och jag. Det var många partier som inte tyckte om det. Det förstår man ju för att om alla kan bli svenskar så finns det heller inga svenskar överhuvudtaget. och Ett sånt parti kan absolut bli farligt i framtiden. Magnus Bettener har också gjort så jag ska, jag ska bespara er. Jag ska inte spela upp det. Men han <kör> släppte ju en video här efter den fruktansvärda morden på Ikea. Det här med en otroligt arrogant attityd. Bara säger till sina följare att mm. ni får sluta nu. Ni får lägga av med de här Facebook-uppdateringarna. Sverige är faktiskt tryggare än någonsin. Och så resonerar han kring det där då på något oklart sätt. Som vi har hört så många gånger för. Och. Det är nog det som retar mig mest. Det alltså. gillar nog att en person som många ändå <kör>, lyssnar på inte bemöder som att reda på de ens mest grundläggande fakta innan de börjar mästra folk. Men just där här hånandet av att folk är rädda. Och Det är lite ironiskt då att Magnus ner själv säger till tidningen hänt.se att han själv blev väldigt rädd. Det är så synd om man först förstår det. Det har varit skitkul, nästan bara roligt men också fruktansvärt jobbigt. Det är jobbigt att resa runt, hela tiden packa ner sina grejer, dra till nästa hotell, soundcheck, show, hem och försöka sova. Dricka för mycket sprit, upp på morgonen nästa, göra om och hålla på sådär år efter år. Han blev så trött va så han kraschade rätt hårt säger han. Det är helt sinnesskit. han har ju givetvis valt detta helt själv. Han har ju en otrolig lyx att kunna ställa sig på scen efter scen och bli hyllad. Och massa bräkande idiotiska får men han är ju lika stort det är ju lika lätt för han att bara sluta göra det han fortsätter också att han har fått en, en jävla massa hot och hat på nätet det har jag fått jämt men aldrig brytt mig om men han är lite nedstött av annat ja, jag hade ingen motståndskraft mot det där till slut jag blev stressad, fick jättemycket ångest paranoid och trodde att folk ville mig illa det blev så jobbigt att jag pallade inte gå ut jag kunde inte jobba även om jag så hade velat han var nämligen orolig att någon skulle hugga honom i ryggen. Alltså när han träffade en person på stan och pratade. Så blev han då orolig att personen skulle hugga honom i ryggen. Orolig eller rädd, om ni så vill. Så den här jävla fjollan, ursäkta mig. Han blir alltså så knäckt av att folk skriver saker till honom på nätet att han inte vågar gå ut. Ändå har han mage att håna folk som kanske bor i ett område där det sker våldtäkter, där bilar brinner eller grundbeväpnade gängmedlemmar, personer som kanske själva blivit rånade eller våldtagna. De ska inte vara rädda. Det ska det här jävla aset ursäkta att jag svär nu. Sitta och mästra dem och göra sin show kring detta och skratta åt dem, skratta åt att folk är rädda. Men själv pallar han inte ens en reaktion på detta. Den här bortskämda fjollande tönten. Jag uh, var väldigt upprörd där. Jag tänkte att jag inte skulle svära när jag pratade om Magnus Beter. Men det finns en speciell plats i helvetet för den här sortens personer. Ja, men han har fått mediciner nu då och gått till psykolog och sådär. Så nu kanske han nu kanske han ska klara att göra comeback här nu då. Stackars lille, lille Magnus. Så kan det gå. Mm. Vi är så här tycker jag att vi släpper på min vän Jonny Lindén- vi ska prata lite om Israel. Välkomna tillbaka till podcasten eller inslaget kanske man ska kalla det som fortfarande är helt utan namn. Jag, vet inte, jag har lagt ansvaret på dig där Johnny. det är kanske är lite orättvist så oansvarig som jag är, så det är väl dessutom dumt? Ja, det vet jag inte man skulle säga men det kanske är lite mer mitt jobb men jag har ju faktiskt inte ens hunnit prata om det det är varit så mycket annat konstigt här men eh, någon gång kommer det väl ett namn? Ja, så det får vara podden utan namn. Podden utan namn, där jag och Jonny Lindén, vår krönikör på Svegot, pratar om lite olika saker. Men du Jonny idag ska vi inte börja prata om eh, krönikan. Du måste, jag har ju varit lite utanför nyhetsflödet här den här veckan. Vad, vad händer? Händer något? Jag har hängt med ganska bra. Men något i veckan som du vill lyfta lite extra? Nej men alltså, det, det, det händer ju inget vettigt. Yes, det, det, vi, vi lever ju i någon slags eh, Vakuumpolis alltså, Det händer mycket men ingenting som spelar någon roll Nej. Mm. så alltså, verkligen inte spelar något som helst roll Det, det roligaste är väl Veckans liksom eh, Ruth Bader Ginsburg Death på eh, Vita Ja, Okej okay. <laughs> det, det, det är rätt roligt ja. Du känner man plötsligt att man kan gotta sig åt någonting Som man inte får gotta sig åt Nej, just det. Men inga större märkliga nyheter sådär Som du känner att du hemskt gärna måste få diskutera av det lite Nej, jag, jag har suttit och sträcklyssnat eh, bubbla faktiskt. Mm, trevligt. Och, och, och där går man ju från bra ämne till bra ämne och bra tagning till bra tagning. Det, det är verkligen eh, en sjukt bra podd. Mm. Jag, eh, jag tagningarna på Kina och, Just det. och väldigt små olika sätt att tänka och se på saker som är väldigt... Ja, eh, lite nya vinklar. Ja. Um, tycker jag, de kommer ofta de här Människor som tänker och orkar liksom tänka en tanke till slut vad blir konsekvensen av mm. den här idén. De är ju väldigt insatta i det ekonomiska också som såklart är väldigt viktigt. Jag är inte så det värst insatt, du är väl kanske lite mer, men de känns ju ofta som experter tycker jag på, på liksom internationella ekonomiska marknader och dess effekter. Det är bra. Så det är jäkla ekonomist läsare du vet. Ja, just det. precis. Um, ja ja, inte mer om det då, men Israel, det gillar du med sen? Oh, jag har faktiskt varit i Israel också. Jag misstänkte det, det måste du berätta om. När och hur då? varför. Att... Det är lätt att komma in, svårt att komma ut. Just det. <laughs> och, och det är inte ens på, på, på skoj, utan vi åkte in på ett rätt långt förröra på vägen ut. Mm. Vad, vad gjorde eh, du i Israel för det första här? Nej, det var bara en jäkla semester. Okay. Eh, ungdom och fattig. Och så kunde man köpa du vet, restresa till Elat för 995 spänn eller någonting sånt. Det var ingen kibbutz. Och så tänkte vi att det här är kul, liksom, det är så anti-oss som mm. eh, man kan komma. Och, du vet, det, var, det var vi som skickade den här Davidsstjärnan som hängde på eh, Estis Jaha. Eh, Den hade vi skickat eh, ner från Israel. Oh, så hej, vi köpte en kippa oh. som vi tänkte att vi skulle lura på Anders och ta ett foto innan han har gjort <laughs> okay. den, den delen han väljer med. Nej. Men, men, nej, det var ju en annan Sverigedemokrat som åkte ner Jaha, eh, det kanske men... var jag som eller vi som var skyldiga till hela den här omsvägningen när det blev Sveriges mest israelvänliga parti ja. Så så så... ja, det var ju lite synd det var så lätt lättpåverkade i så fall Men eh, hur är det Israel då? Nej, alltså det är ju intressant mm. det är ju ett väldigt annorlunda land och, och som svenskar, är liksom inte van vid att se ut matvapen överallt hela tiden och sådär, som man faktiskt gör i stora delar av Israel mm. Folk är väldigt rätt framma. Alltså man kan ju prata om saker som man knappt tror att det ska gå att prata om. Liksom hur man då liksom har massaker på kvinnor och barn och liknande. Mm. Ja, men till och med de är ju terrorister. Så vad ska vi göra? Mm. Tycks den allmänna uppfattningen vara då? Mm. Och mm. visst tänker man så, så är det ju helt logiskt att man gör som man gör. Mm. När, när borde det? Vad kan det ha varit... Eh i 192 kanske någonting. Ja, okay. Men var, var liksom var det var folk var det en så spänd stämning tänker jag. att folk gick och förväntade sig ett terrorattentat som helst. Nej, långt ifrån att, äh, man är beredd på det. Men, men det, det är samtidigt liksom väldigt avspänt och det är nästan lite fatalistiskt. Mm. Så äh, tror jag det, det, det, det är en svår kombination att man, man går och väldigt förberedd men man lever väldigt vardagligt. Mm. Jag tror jag hade kontakt i internet var väldigt ungt Hade någon form av e-mailkontakt med, med en tjej som jag Jag tror hon var från, från Israel Och jag minns att hon var oerhört snarstucken Och väldigt paranoider i samma Jag vet jag har träffat på israelare i Sverige ibland Och det, det är sällan de säger att de är från Israel eh, I början För de vet väl att det kanske inte alltid är så där jättepopulärt Jag vet inte eh, de, de flesta judar jag känner Har jag inte lärt känna i Sverige Nej mm. Det, det kanske påverkar min bild jag, jag vet inte Men jag har inte samma Intryck Många av dem de känner är ju från motorsporten mm, just det. Och det kanske är En lite annorlunda kategori Ja kan, det nog var, kan man nog faktiskt tänka sig Plus att man kommer in På ett ganska vänskapligt plan Från början mm, Och mm. man har ett gemensamt intresse och så mm, där. Ja såklart men vad gör man liksom, vad gör man? i Israel? Badar man, äter man konstig mat Odlar man sina långa lockar Vad det man gör egentligen? Man kanske gör det, men vi gjorde det Vi <laughs> badade, snorklade Och du vet en vanlig turistgrej Och så mm. åkte vi på någon sån här Tre dagars till Egypten och kolla på pyramiderna Ja ah, okej okay. då, då var ju Egypten fortfarande Hyggligt okej okay. alltså, mm. Jag har ju varit i Egypten det kan ha varit 0506 någon gång. Och, och på de drygt tio åren så hade det blivit ett helt annat land. Mm. Det var helt osiviliserat och omöjligt att prata med folk och totalt islamiserat. Just det ja, det redan... fortfarande hade lite, lite brittisk kolonistuk mm. nu var första gången. Just det. Men du sa att det svårt att komma in, svårt att komma ut. Vad menar med? Ja, vi... vi eh... Det är ingen direkt för att komma in i Israel. Så har du kommit på planet så har du gått igenom en ganska ordentlig säkerhetskontroll. Så det är liksom en vanlig passkontroll när man kommer in, inga konstigheter. Sen när man ska ut ur Israel, då, då får du gå igenom en säkerhetskontroll igen. Okay. Och då kommer det fram två som snubbar till oss. Och säger hej, bla bla bla, får vi prata lite grann mer. Och så blir vi vägsläppade åt varsitt håll. Och så hade ett, ett förhör, alltså helt enkelt, inte något annat än det. Mm. Och sen bytte de snubben så han som förhört min kompis innan pratade med mig istället och tvärtom. Och så kollade så att det liksom är samma story på båda två och sådär. Mm. Och de höll på där i en halvtimme. Men vad då? för att det skulle vara spioner Utan någon liksom direkt förklaring, det kan de tydligen göra utan... Jo, det kan jag vara säkert, men är det spioneri då de gjorde det för? Eller vad tror du Nej, då skyllde jag efteråt på att Jag har en annan kompis som hade varit Och spelat uppträtt i Israel Och, och så, så nationella så, där så har man ju lite eh, halvkollektivlevande och liknande mm. Så vi delade en massa grejer eh, Och vi hade haft samma resväska Så den hade redan en säkerhetstag på sig okay. Och de sa att det hade då eh, Gjort dem misstänksamma Och sen hade vi då varit i ett arabland under tiden Egypten Mhm. Mm och vad ska man göra där? <laughs> det är förvisso en bra Kolla fråga. Kolla på pyramiderna, det en ja, rätt jo. stor grej så. Knappt, knappt värt det. Ja. Um, oh, det var lite svettigt kan jag tänka mig, eller? Jo, men det får man väl säga. Alltså det, det, eh, man undrar ju varför och hur. Och, och Det var ju inte många som blev kollade. Mm. Alltså det var ju fler än vi, men på ett plan med 200 pers eller vad det nu kan ha varit så var det kanske 5 eller 10 som liksom fick någon. Stor uppmärksamhet mm. Jaha, något mer om Turistan i Israel Vi behöver gå igenom, hur maten vill jag veta? Ja, alltså det är Det är inte så mycket mellanösternmat som är min grej direkt det var då, De hade ju ställts med McDavid som var deras McDonalds mm. okay. Nu har de väl McDonalds och sånt Men då, då hittar jag i alla fall inga utan Då var det McDavid Så, så jag, jag kan ju lite grann om Den lokala kosthållningen Så jag går fram så säger ah, jag skulle ha Cheeseburgare Mm. Nej, nej, nej, nej, nej, nej Det, det går inte så här ja, Då tar jag väl en vanlig hamburgare då. Ja, det är bra så här Och en milkshake mm -hmm. Nej, nej, nej, nej, nej Det var fullt ojvej <laughs> eh, ja, ja, men då tar jag två hamburgare istället Ja, men det går bra Så kommer min kompis bakom. Två milkshakes Och eh, han blev så jävla sur Och Så han blev det <laughs> Inte kul inte blandar kött och medier. Just det, ja. Nej, de, men alltså det är så... De håller så hårt på sådana religiösa regler. Oja, ja, herregud. Det, det, det är en judisk stat med judiska regler och judiska allt. Så måste man, vet du man måste begrava, sina, måste begrava sina tallrikar om det har varit... Om man har blandat tror jag. Så ska man begrava dem i sin trädgård i tre dagar eller något här. väldigt konstigt. Okej, det är en ingen koll på. Mig. Nej. Nej, men det är mycket egna regler och mycket knepheter som vi tycker. Och sen kan man ju diskutera, är det rimligt att ställa samma krav på de som inte tror? Mm. Men det tycker man. Men är folk religiösa då? I, man får ju lite för sig att alla, jag vet att det finns mycket ateister och sådär, även i Israel. Men utifrån jo, folk det känns ä, det även, Mitt intryck, skulle jag säga, mm. är att även om du är ateist så är du fortfarande jude. Mm, ja, alltså, vi tar ju judendom som en alternativ kristendom, en tro. Men, men det är ju mycket mer. Alltså det är ju en identitet, ett sätt att leva och en, en, ett sammanhållande shit. Och om man inte följer då vissa av de här reglerna så, så, så får man liksom inte det här vidare. Man, man är inte en, del, en, inte en länk i kedjan. Mm. Och, och då blir ju de här yttre sakerna väldigt viktigare. Könsdympa sina barn, mm. Äh, mm. inte äta fläskor... Mm. Och också... Så, sånt som vi tycker bara liksom är symbolsaker Som vi aldrig mm. skulle liksom göra en stor grej av jag tänker att det är väldigt bra sammanhållning generellt Israel, eftersom de ser väl sig som omringade av fiender, vilket de är också. och jo. De vet väl också vad, vad världen tycker om Israel. Och jo, du vet, det. Stackars, stackars judarna som alltid blir förföljda, vad kan det bero på? Oj, oj, oj, stackars, stackars de. Det viktiga är viktigt att de inte har någon skuld i det själva. Nej, absolut inte, givetvis. Nej. Då är man ju skulle kunna Påpeka något sånt, men det finns ju ändå en del av ha lärdom av här, menar då tidningens Svegots kronikör. Vi ser ofta Mellanöstern som ett stort problemområde och inget annat än en källa till ständiga flyktingströmmar som vi förväntas försörja med mat och husrum. Men mitt i denna här finns en liten stat som på många sätt borde fylla oss med hopp. En etnostat ungefär i Sveriges storlek med murar, med raslagar och en obändig lojalitet till folket eh, som denna stat då representerar. Allt detta utan ett höjt ögonbryn från våra medier. Det där är väldigt märkligt. Ja, nu vet jag att Sveriges medier är inte så så himla trevliga mot Israel alltid, men Nej, men det, det som man tycker kanske borde ifrågasättas mm. sägs det ju ingenting om alltså man, man, man, okay, man pratar ju om aktiviteterna mot Gaza och rasism mot, mot palestinier och liknande mm. men, men i, ingen, ni ifrågasätter ju egentligen till exempel Israels mur eller murar Nej. Eh, ra, alltså det är ju raslagar att inte vem som helst kan gifta sig med vem som helst och liknande och, och det, det slutar ju inte där Och det ifrågasätts ju inte Nej, nej, jag är inte. Det, nej, det gör det kanske inte Jag har läst lite om det Men det kanske är mer så här privata bloggar Där de, där de tycker det här är fruktansvärt Ja, jo, men absolut Blockaderna mot, mot Gaza till exempel mm. det, det är ju många som protesterar mot mm. eh, vilket, gör, vilket är en väldigt rimlig protest mm. Alltså bosättningarna det, det, är inte en, det är inte en så stor grej som det borde vara Mm. Men det är ändå i sett så det fördöms av FN och liknande. Ja, men, men raslagarna kan man ju tycka att de borde <laughs> i alla fall påpeka lite grann. Lite konstigt, för det är, men det är väl för att ingen liksom har på allvar sagt att de har ju, då kan ju väl vi ha skulle, det, skulle liksom den debatten komma upp så kanske det förändras fort och lätt. Ja, men sen skulle väl ingen, i så fall skulle man börja lyfta frågan då med alla, alla är judar. Liksom. Det får inte finnas, alltså om alla kan vara svenskar måste ju alla också med någon slags logik kunna vara judar, och det är vill man inte peta i överhuvudtaget. Nej, och, och där är det ju märkligt tyst. Ja, såklart. Men jag, men jag tror ändå på något sätt, i deras fall, så accepterar man det. Mm. Och man skulle säkert acceptera det för kongoleser och syrianer och, ja, och somer, ganska många. Alla, alla som inte är vita egentligen. Mm, mm. Ja, som sagt, samer har man ju absolut inga problem med Jag accepterar. Men varför, är, varför tror du att svensk media är så fientligt inställd, Tisröv? Alltså, är de egentligen så fientligt inställda? De är fientliga mot vissa beteenden snarare. Mm. Det skulle ju gå, gå mycket längre om de hade velat. Mm, mm, mm. Men de... Det är någon konstig form av cherrypicking att de, de klagar på vissa saker. Mm. Men sen är det ganska stopp. Nu ska vi få se nu när allt fler araber tas in i SVT. Mm. På olika sätt om det kommer ändras. Mm. Och jag vet ju flera lärare har sagt det hänger lite ihop med att man har slutat lära ut om förintelsen för de här arabiska eleverna de tror inte på det. Nämligen så de säger emot så då släpper man istället det. Och jag vet. Det här är ju ett ganska omskrivet fall här i Malmö för det är väl en 5-10 år sedan nu. Mm. Med en, en vikarie som hade då haft en lektion om förintelsen och sen en arabisk kille hade sagt nej nej nej nej Och hon hade skickat ut honom. Han hade gått till rektor. Mm -hmm. Lärare innan blev inkallad och sa så kan du inte göra. Och, men han, han sa ju det här, ja men det är hans. Jag kan inte du ifrågasätta. Just det, han inte få lära sig någonting. Nej, nej och men svensk skulle såklart dyppa där skulle han få köka till Auschwitz 8000 gånger. Ja, herregud. gjort. oj, away. Ja, oj, verkligen. Uh, men du, precis juden, du är inte bara en religion. jud är den som är född av en judisk mor. Man kanske så alltså lika lite bli judisk, som du kan bli svensk. Det är något som du såklart inte har något problem med. Du Kan du det handla en den judiska rasen? Jag tycker det är väldigt rörigt här. Hur man räknar och mäter och vad man tycker. Vi är född av judisk mor förvisso. Men, men det där känns som det, det blev oklart för ganska länge sedan. Om man säger så. Fin, finns det en judisk ras på det sättet? Jo, men det, det måste du göra. Jag är inte genetiker på något sätt, det vore ju bättre att prata med Kristoffer Hugen eller någon. Mm. Men, men eftersom du kan pinpointa judiskhet och vilken judisk gren i din A-tester till exempel mm. så är ju slutsatsen att du, du, du faktiskt måste vara rasligt jude. Mm. Mm. Och eftersom blodspandet måste följas, alltså du ska vara av judisk mor så, och det, det kan inte vara en konverterad mamma För det har inte hon varit judisk Nej, precis, Nej. precis. Eh, Sen tror jag Och, och, och ut, Utan att kunna referera till något exakt Ställe eller så Så har jag läst ett antal gånger att Det är ganska liten del eh, Judisk blod eller judisk gräs eh, Hos de flesta judar idag mm. Men eh, Alltså det hjälper ganska många så det, det kan man inte göra för stor sak. Mm, Men man har ju varit lite naiv här, som du trycker dig. Eh, runt 400 000 ryskspråk i Israel som faktiskt inte är judar överhuvudtaget då, på något sätt. Nej, precis. Ja. Eh, att man, man har bara liksom tagit i kortet för att få en eh, E efter ett fall att få liksom ett bättre liv, mm. att har man har kunnat flytta och som har sagt att men jag är jude mm, just det. och det är, det är säkert så att de här kontrollerna och uppföljningen har blivit eh, större sen dess mm. men, men under lång tid så räckte det att säga hej, jag är jude, ja men välkommen till Sverige mm. ja, uh, Vem är Vladimir då? Det är en gammal eh, bekant bekantsbekant eh, bekant, egentligen som jag träffade här eh, och, och och vi satt faktiskt och åt just fläskkolråsås och, och mm. potatis och så Och så han kom så men ja han bor i Israel då sen flera år så Okej okay, så här men det och så ja ja ja. Ja men du är ju oh, oh, ja. Mums mums mums. mums. Super. Och, nej, så, han sa aldrig att han inte var jude men han sa att det det var i princip bara att säga att man var jude och så förklara och så säga liksom hur man kommer ifrån och säger så mm. hejhåll. Nu minns jag, att jag inte namnet men de framstående jude skrev ju en, en ganska uppmärksam artikel det var nog länge sedan här nu, men där han pratade om just det här utspänningen av blodet, att det var i betydligt värre förintelsen någonsin och han ville eh, absolut se då på att, att det här måste sluta. Och Jag, för mig, jag gjorde inte Stefan någon, jag vet inte om du såg den, någon video om, om något liknande. Just den har jag sett. Nej, för han tog upp då judar och många satt ju där Spända, vad ska jag säga nu Men då tog jag ändå vinken om att Det är så synd om judarna för att de, de Gifter sig med andra människor Och de kommer typ snart försvinna eh, Vilket var en lite oväntad vinkling får man väl säga Men jag, jag förlät honom efter ett tag eh. Nej men alltså, Jag köper väl det och, och alltså, Jag har ju inget problem Att judar vill bevara sig själva som folk eh, Sen kan jag ha ett problem med att De lägger sig andra folk mm. alltså, det, det, det är ju en oproportionerlig stor del som är judar bland dem, så tycker att vi måste ha mångfald och mm. vi måste ha öppna gränser. Mm, mm, mm. Och, och, och dubbelmoralen tycker jag är provocerande. Så sen kan man säga att det har blivit mindre och mindre av det från staten Israel. Alltså under Netanyahu, så har du ganska lite sådär statsstöd. Eh, andra länder måste vara mångkulturella. Eh, så man, man får ju i viss mån skilja på judar och Israel. Ja, ja det, det ska man såklart göra Men det är väl ingen som Jag kan tycka, fortfarande När man, när folk pratar om till exempel den något märkliga Koncentrationen av, av makt och, och media Och sådär, att ja, nej men inte alla judar och Jag menar, varför säger man en så? Det är väl ingen som tror att alla judar skulle inblandade i någonting Det blir liksom lite tramsigt, men jag vet inte om det fortfarande är lite rädsla Kring detta kanske Nej, men det är klart att det, det är en svår fråga Att titta på Hur Hagvall fick sparken från SD och liknande mm, mm, mm. För att säga någonting som alla faktiskt vet och som är väldigt enkelt att belägga. Men nämnde hon judar ens? Nej, nej. Men hon sa: De, de som har stor majoritet av stamhållning i På något sätt är det både sant och inte sant. För det, <laughs> alltså det är de som blev rädda. För de skulle såklart inte erkänna detta. Um, nej, det blir lite löjligt. Ja, det blir väldigt löjligt. Uh, men hur de här rådslagen är gamla i dem. Uträckligt. Alltså har du haft sen, sen dag ett mm, mm, mm. Men, men du fick ju en en omdefinition förra sommaren om jag minns rätt för förut har jag haft en antidiskrimineringslagstiftning i Israel mm. som då togs bort och jag, jag läste artikeln på, på engelska och då står det att only Jews have the right to self-determination och jag har väl inte en 100% översättning på det i svenska för det är ju både att bestämma själva och att definiera sig själv. Just det. Eh, eh, men... Och, men det jag har ju inget problem med det. Alltså det. Det är ju en etnostat, klart, att de ska ha företräde. Mm. Men vad menar du med definiera sig själv? Utveckla det lite. Alltså vem som är jude, vad det innebär att vara jude, vilka egenskaper och vilka rättigheter och vilka, mm. vilken identitet det innebär. Det är så bara då. om vi så, till, till Sverige som vi ska, så, det är bara svenskar som har rätt att bestämma vem som är svensk. Exakt. Och, och vad det innebär att vara svensk? Men då har vi lite problem där för nu har vi ju i många fall svenska politiker som bestämmer vilka som är svenskar och det är ju alla som har svenskt medborgarskap. Ja, och det är klart att det inte är så och, och det där kommer ju att bli ett större problem ju fler icke-svenskar vi ger medborgarskap till. Mm. Och jag menar, det nyckeln kanske är att man ska ha någon slags första och andra eh, grads eh, medborgarskap eller liknande. Mm. Mm. Alltså, eller om man gör det jag, lätt för sig och helt enkelt hitta genetiska markörer som Israel har. Ja, och, och på, på något sätt så jag tror inte att man på något rimligt sätt kan säga att ja, men du ska ha liksom fem generationer eller styr så många år mm. eller någonting. Mm. För liksom, det spelar ju ingen roll Eh, hur många generationer Nyanko har bott här Hon blir Nej, aldrig svensk ändå det blir Hon kan vara duktig, hon kan vara professionell Hon kan vara både det och det andra mm. Men svensk kommer hon aldrig bli Och inte slattan och inte whoever Nej Jag pratar med en, en, en vit En vit utlänning från, från Österstaten här för inte så länge sedan Som hade varit, bott i Sverige oerhört länge Och var svensk på alla sätt man kan tänka sig Tror du den personen räknas som svensk alls? det tror jag knappast. Nej. Eller alls och alls och personen sa ju det att nej men jag känner mig svensk och så på alla möjliga sätt men det innebär ju inte att jag är svensk och, och igen förstår ju inte det här med hetsen att alla ska vara svenskar Nej det är bara svenskar var. som förstår det ja, och, och de som lever på att vara liksom diskriminerade Precis. Jag har ett annat projekt, exempel. Mm. Mm. en av mina arbetskamrater är, är gift med en tjej vars föräldrar kommer från Kroatien mm. och eh, hon är född här men åker ändå till hemlandet på sommaren. För Sverige är det inte hemland. Man bor här. Mm. Hon är född här. Mm. Enligt barn är födda här. Mm. Men, men hemlandet är liksom där de kommer från, riktigt. Mm. Ja, jag vet inte, man kanske kan sätta vetenskapen på det här. Jag tror att det är det enda rimliga. Vi svenskar är ju lite av vad man kallar passive-aggressive. Vi skulle ha väldigt svårt Alltså även på ett normalt migrationsverk och säga att, ja men min bedömning är att du inte är svensk. Och du kan inte få eh, svensk första grads medborgarskap eller whatever. Mm, mm, mm. Eh, men om du säger jag ser här att du inte uppfyller det och det och därför kan du inte bli svensk. Just det. Jag är hemskt ledsen. Mm, mm. Eh, och och det, det, det klarar man av. Men det första kommer man inte att klara av mm. generellt. Nej, så alltså hellre fälla än, än fria. Det är ju inget måste. Det måste komma dit. Mm. Så är det. det är ju inget måste. Jag menar, skulle jag vilja säga att det skulle göra en sån grej på mig och så skulle jag då som halvnorsk halv genetiskt kanske inte uppfylla det där. Då skulle jag ju bara, ja, ja, det. det för... Jag menar, för, för då kanske inte jag skulle få rösta då till exempel och inte bli politiker och kanske inte bli domare och lite andra såna här saker. Men det hade ju inte varit hela världen. Nej, dels hade det inte det. Sen, sen tror jag inte att man kan vara så... Eh meter noggrann utan man får väl säga att du har en historik här och du har nordiska gener mm. och du har en avsaknad av afrikanska gener mm. till exempel och den kombinationen gör att du är tänkbar svensk mm. och om, om du sen har majoriteten i din släkt i Norge eller i Danmark eller i på Åland who cares mm. alltså, det, det är dit man ska nej nej man måste, ju ha, måste också ha det väldigt tydligt man har tio markörer, säger vi. Det, det ska vara markörer som är oförhandlingsbara men så rimligt satta att man inte hamnar i löjliga. Ja, precis, precis. Nej, och det är ju jag kommer, jag kommer att tänka på det självklara som jag så ofta gör när jag läser den här Det här med att vi har så många tydligt icke-svenskar, så högt upp både i politiken och i rättssystemet och Bland polisen och jag menar att man kan tänka sig som såklart inte känner sig som svenskar och då inte har något intresse alls att representera Sverige utan bara vill representera antingen sitt land eller sina lands landsmän eller tyvärr i många fall bara motarbeta Sverige <coughs> och svenskar. Ja, för det är inte deras Sverige. Alltså, deras Sverige är ju ett mångkulturellt Sverige där de inte är avvikande. Mm. Och, och då är det klart att. Eh, alltså har, har ingen annan någon tydlig. Eh, samhörighet heller med landet de bor i så, så blir de bara en i mängden mm, mm, mm. medan om däremot 98% liksom är etniska svenska, och du inte är det så, så är du utanför mm. de ska vara men, men alltså det, det dels kan det vara okej okay. har du en arabisk familj i området så blir den intressant har du 60 arabiska snubbar i huset du bor i inte lika kul längre Nej nej nej. Men och har... alla förlorar på det <coughs> nu har ju tyvärr så mycket av väst bara fullständigt balat ur men jag tänker östländerna, vet du någonting om det vad som krävs för att bli liksom polsk medborgare de har väl, om en hårdare regel så antar jag att du som afrikan kan bli polsk medborgare med fullständiga rättigheter även där jag har faktiskt ingen koll, alltså Polen har ju haft tuffa raslagar. det var de polska raslagarna som var förebild till de tyska i nordtyskland faktiskt. Mm, mm. Men jag skulle förvåna mig om de eh, inte omarbetat om dem under tiden. Ja, precis. nej Men, för men vi, jag, jag vet inte om det. Nej, för vi kan sitta och, och liksom fantisera. Och om man tar steget innan DNA-test det bör ju finnas länder som sköter det på ett lite mer ett lagomt Tarkat. sätt. om man säger Ja, men precis. Och... Jag vet inte, det blir väl svårt för ett land, för man kan ju ha, då det, du, ska ha vi exempel, du ska ha bott i landet i 25 år, säger vi. Du. du ska ha jobbat här i 20 år, du ska vara ostraffad, du ska kunna språket flytande, du ska kunna allt om kultur bla bla bla. Men allt det där blir ju lite poänglöst om du inte är det, det rasmässiga. Ja, och jag menar, det rasmässiga blir enklare mm. och, och det blir mindre eh, korkade. Alltså, om om du så visar sig att eh, man inte uppfyller de här kriterierna med till många år och generationer och hej och hå. Men liksom kom hit från Holland. Ja, men någon annan kom hit från Belgiska Kongo tre år tidigare. Så han blir okej. Okay. Ja. Ja, eller, eller någon som absolut borde vara medborgare men som inte kan tillräckligt om, liksom Nej, för det kommer ju slå åt båda hållen. Ja, ja, Nej, och det är bara löjligt att en, en extremt en person som är sjukt dålig på svensk kultur som inte kan någonting om det, ska inte vara svensk då. <laughs> det sitter ju bara i rasen givetvis. Mm förstår vem som helst. men vi har nog tag kvar va tänker jag till och dina testa medborgare. Vad tror du? Jag tror inte <laughs> att det är liksom nästa vals stora valvinnare. Nej, Nu har inte jag, jag koll på SD här, mm. på det sättet, men jag tror väl inte de kommer att lansera det här snart. intressant då som skriver också att eller det kanske inte är så konstigt självdefinierad inte finns med i ordlistan. Jag får hoppas att språkrådet lyssnar här nu. Men du innan vi avslutar här Israel man är ju så trött på att det ska vara så mycket åsikter om detta hela tiden. Varför, det har vi tagit upp innan lite, men varför är, varför har folk så varför tror de att den här konflikten är så viktig för oss? Tror du? Alltså, jag, jag har ingen aning. Nej. Det, det är ju så. Och jag menar, jag, jag hade väntat med mycket fler eh, negativa åsikter om, om den här krönikan. Mm. För jag menar, det generellt sett, det, det finns två åsikter som du får ryggdunkar av. Den ena är att allt är julernas fel, och den andra är att ingen, inget är julernas fel. Mm. Och, och uttrycker du någon av de åsikterna så, så liksom kommer folk igen gärna säga ja, helt rätt, helt rätt och, och så flosklar, flosklar, flosklar. Mm. och det är självklart absurt att det ena eller andra skulle vara sant mm. men antagligen är det så att de, de som är kommentatorskobrorna ute på, på nätet är inte så sjukt många men de är väldigt väldigt aktiva precis och de vill gärna sprida just sitt budskap givetvis ja. och tycker att det är det viktigaste som finns, jag uh, vet Björkqvist har skrivit om detta på Svegot i somras. Sverige är viktigt och Israel, Palestina inte viktigt. Det kan absolut vara väl, väl värd att läsa. Jo, det, du har ju ett antal vettiga människor som har uttryckt det. Alltså mm. Kasselstrand, mm. Eh, Björn såklart. Och, och vi, vi, vi måste liksom avlägsna oss från den konflikten. Det är inte vår konflikt, kommer aldrig att bli det. Och ingen bryr sig om vad vi tycker. Jag tror en väldigt viktig del för många så kallade Sverigevänner är ju det här att de har tagit steget, vet du, de är de är emot invandring, de är emot islam de kanske till och med är lite rasister men judar, ja, nu, det ska du veta att det är fortfarande det bästa som finns för antisemit vill man ju absolut inte vara och då kan man berätta för alla att Israel är den enda demokratin som finns och det är så modernt och det är så fint och det är så härligt och det finns mycket intelligenta judar och de älskar judar, de älskar judar de ja. älskar judar, som ett sista liksom. Precis. Jag kan inte vara nazist för jag gillar Israel Ja, precis Titta vilken stor råd, jag har på min profilbild mm. Mm. Mm. Mm. Och sen är det ju då vissa som går över även, även det och då kan du ju tillta lite och då <laughs> tycker man verkligen inte om judar, om man säger så. Vill. Ja, det är mycket tydligt för alla som är intresserade av att lyssna, även de som kanske inte är så intresserade. Det, om... det är något sjukt, för jag menar, det, Israel har blivit en, en proxyreligion. religion alltså, du, du, kan inte vara, du kan inte bli jude, mm. men du kan dyrka Israel. Mm, mm, mm. Just det. Och en duktig bekänt, då, ja. på något sätt, som vissa judar tycker är en väldigt utmärkt... Idé. Ja, för det hade, alltså Hade jag haft folk som dyrkade min identitet eller något, det var mm. jättebekvämt. Mm, mm. Jag har varit väldigt passande. Eh, köp mer av mina produkter. <laughs> precis. <Kom igen. laughs> precis um, Ja, en etnostat med raslagar. Monatet finns alltså om det kan så varför inte vi? Ja, mm. för det, vi har ju... Tyvärr, ett folk som hatar sig själva och inte ser sig som en grupp. Det är väl en del av det svaret. Sen har vi inte USA som skyddar oss riktigt heller. Men absolut, Israel kan och blir ett på det sättet, tycker jag, en, en förebild. Jo, men alltså det, det, det måste det vara. Och, och menar det, det, man får faktiskt förklara varför om man ska vara nationell men säga att de inte får vara det. Ja, precis. Precis. Ja, det är nu du kommer med jättefina och oerhört väl genomtänkta visdomsord som våra lyssnare kan bära med sig nära hjärtat och i tanken fram till nästa vecka. Nej. Det du vet. Det här med showprep och sånt, det är för fegisar, det är för fegisar Och ja. utan showprep så har man aldrig något vettigt Att ställa en sån fråga Nej, Det är lite taskigt med ingenting jag har sagt till Johnny givetvis innan Utan vi har bara så här att vi tackar för oss Och man vet aldrig nästa vecka kanske vi har både ett namn och en jingel Tills dess har vi den här fina, tycker jag, ändå basgången Som går som någon slags placeholder Johnny Lindén, tills vi hörs igen Har det gott ha Ja, tack för det Joni. Tack Daniel Bra, med. Bra, intressant som vanligt. Jag undrar hur blir den där gingen? bara sätta sig lite. Vi får se hur det blir. Du, min vän som lyssnar här, vill du leva för evigt? Eller hur är det egentligen? Är du under 40 när du hör detta så menar en forskare att du absolut kommer kunna leva för evigt. Dr. Pearson heter han och han har pratat med The Sun och han menar att så länge man klarar sig till år 2050 så kan man leva just för evigt. Det är mycket med hans förutsägelser som jag tycker verkar rätt orimligt men det är ändå en intressant, en intressant fråga. För det var det lite. Vill du leva för evigt? Väldigt många säger ja faktiskt Väldigt många säger nej också Men många av dem som jag har pratat med som säger nej det Ibland låter det nästan som en dödslängtan Jag vill absolut inte leva för evigt kan jag säga Och det handlar inte alls om någon dödslängtan Men det handlar mer om att vi har vår tid här i livet Och hur man nu än ser på det och livet efter detta och så, där. så jag kan inte uttrycka det bättre Att det inte är meningen att vi ska leva för evigt vi är inte skapta för det. Vi är inte gjorda för det. Och jag ser ingen anledning med det heller. Jag menar, Efter döden antingen som många tror kommer vi någon annanstans. Och det vore väl trevligt. Eller som jag tror så händer det absolut ingenting. Det är precis som innan man var född. Och det är ju inte speciellt obehagligt det heller. Leva är helt fantastiskt. Det är faktiskt det bästa som finns. Och kanske till och med det enda som finns. Men som allt ska man inte suga på den karamellen för länge kanske. Har man tur får man en... 70-80 friska fina år, om man riktigt tur så får man dö omringad av barn och barnbarn och barnbarnsbarn så får de leva vidare och ska få de barn och på det, på det, på det sättet, liksom det naturliga sättet så fortsätter det men ja det har ju varit någonting som de gamla grekerna till och med letade efter Philosopher's Stone men det finns ju lite olika sätt då som Dr. Pearson pratar om och det man kanske tänker först på är det här då med som du kanske vet så finns det egentligen ingenting som säger att vi måste åldras. De har forskat mycket på det där och cellerna har ha någon slags klocka i sig bara. Det är inte så att vi slits ut på det sättet som man kanske tror utan det är runt var sjunde och var åttonde år brukar man ju säga så varenda ända cell i kroppen byts ut. Och om de ändå byts ut skulle de likna kunna bytas ut till ja, en ung cell då. Men istället så av någon anledning så vi och djur blir äldre och byts ut alltså vi byter generationer hela tiden. och Det kan ju vara ett bra sätt eh, exempelvis för att kunna överleva via mutationer. Hade man levt för evigt hade det inte blivit några mutationer alls. Då hade man inte utvecklats som, som ras eller som art. Då hade man ju dött ut för de andra arterna utvecklas. Kanske det är det som har varit fördelen. Kanske har det funnits djur faktiskt nu när jag tänker på det, som inte har åldrats överhuvudtaget och levt för evigt men de har slagits ut av andra djurorganismer och arter som har utvecklats och anpassats mer till miljön och sådär. Men ett sätt är ju då att man ser till att kroppen fortsätter förnyas hela tiden. Eller då att man helt enkelt byter ut men där blir det blir lite klurigt för hjärnan åldras sig också. Den är ju väldigt svår att byta ut. Sen är det också då den här diskussionen som också finns inom forskarvärlden. Att vårt jag och vår, vår själ, om man så vill säga, sitter den verkligen bara i hjärnan? Kan man plocka ut min hjärna och sätta den i annan, någon annans skalle? Och det skulle verkligen vara jag på samma sätt. Eller är till exempel ryggraden som är en del av hjärnan. Sitt någonting av din essens i den kanske? Men det här är då det man kanske tänker på först. Men sen har vi då lite mer science fiction. då Att vi skulle fortsätta leva i någon slags robotkroppar. Och där har vi kommit ganska långt. Man kan ju byta ut ganska mycket kroppsdelar. Och gått väldigt långt med armar och ben. Och sådana saker. Det fungerar ju riktigt bra nu. Och där händer det ju väldigt mycket. Men lungor, lever, hjärta. Sådana saker då har vi väldigt, väldigt långt. Kvar innan vi kan få det till någon slags fungerande... Kopia. Men, man kan göra det lite lättare då först. Så, jag har en robotkropp bara som vi då stoppar in hjärnan i. Eller om vi helt enkelt skippar hjärnan och laddar upp det här då i molnet, till exempel, som Dr. Pearson pratar om. Och här börjar det bli riktigt otäckt, tycker jag. Jag vet inte riktigt varför. Det här det ligger vad han än säger, otroligt mycket längre in i framtiden än 2050. Det är inte ens säkert att vi någonsin kommer klura ut det här. Vi forskarna har ingen aning om hur hjärnan funkar mer eller mindre. Man förstår lite grann. Man förstår kanske grundkonceptet och sådär. Men eh, det går inte att bara ersätta. Man brukar säga att hjärnan är som en dator. Det är lite. Jag vet inte varför man säger det, för det, det går inte alls jämföra med en dator på något sätt. Ja, det är den, den process, processar information. Utöver det har den inte mycket likhet med en dator. Eh, och jag vet inte, alltså, tänker om man då, vi säger då, saken skulle vara, man kunde ladda upp sig i molnet. Vilken madröm på något sätt. Hur skulle det kännas? Tänker man lidande något fruktansvärt, eller är man, är man en sig själv då man är en digital kopia av sig själv, men är det en själv? Jag tycker det här är fantastiskt, Det här brukar jag filosofera väldigt mycket, jag tycker det är så roligt. Tänker nu att, att man kan göra så här. Det är framtiden säger vi och hela tiden när du lever ditt liv så laddas det upp, allting du upplever liksom backuppas upp till en dator och där ligger en kropp, en kopia av din kropp färdig. Så, när du inte ser det för vid övergångsstället och du blir påkörd av ett pendeltåg, tjong säger det, du bara dör på plats, moser du. Genast så vaknar du upp i den här sängen då, på det här sjukhuset med det sista du minns är att du blir påkörd och ställer du upp och vaknar till liv. Då kanske alla skulle hålla med om att ja, men det är du Det är du som vaknar upp. Det är en kopia av dig själv som vaknar upp där. Ja, absolut. Men vi ser att det blir något fel här. Tåget kommer, men du kommer undan. Du klarar dig. Men det blir en bugg, så du vaknar ändå din kopia av dig. Vaknar där. Det finns alltså två av dig. En som nästan blir påkörd av tåget. Och den här kopian som det sista, den minns om man säger så, att den blir påkörd av tåget. Är det också du då? Finns det två du plötsligt? Nej, här skulle alla säga att nej, det där är bara en kopia av dig. Men vad är då skillnaden? Om du dör, så det som vaknar upp är inte du. Det är en kopia av dig. Men du är inte du. får man bara fundera riktigt vad det man menar med. Vad är du egentligen? Och vad är en kopia och så. Här. Så någonstans, även filosofiskt, kan vi inte leva för evigt. Vi kan återuppväcka en kopia av oss själva som är identisk på alla möjliga sätt. Men det är inte du. Du kan inte leva för evigt. Um, han går in också på en annan då. intressant sak om man har det här molnet och särskilt om man är rik så skulle du kunna kopiera dig själv så du skulle kunna bli hundratals, tusentals personer som går runt och här är Dr. Pearson säger att ingen vill väl leva i en värld med massa Kim Kardashians som går runt det kan man ju verkligen hålla med om nummer tre då är att man ska leva i en virtuell värld det är kanske faktiskt det mest realistiska i detta att man fortsätter leva på något sätt i något halv, lite Tänker lite matrixaktigt där. Eh, men det, ja, i det är leva ens överhuvudtaget. är inte om man lever för evigt utan det är om man ens lever. Men där har vi nog mer kanske framtiden skulle jag gissa. Jag är inte direkt utbildad inom detta. Och tyvärr lever ju vi väldigt många här i en virtuell värld. Det är lite det vi gör nu kan man säga när ni lyssnar på mig. Det här är inte på riktigt. Jag sitter ju inte framför er och pratar. Men vi låtsas om det på något sätt, er hjärna låtsas av det det är därför det är så trevligt att lyssna på radio för man, man tror att personen pratar med på något sätt det är jag såklart väldigt glad över och radio är inte det skadliga men vi har ju virtual reality, vi har ju alla problem med datorspelande vi har alla ungdomar som, som lever sina liv från mammas källare i World of Warcraft och sånt där eh, Läste en intressant hyllningsartikel om det där faktiskt, en kille som, som satt i rullstol och eh, hade någon muskelsjukdom, en norsk kille och det var först efter hans död som föräldrarna förstod vilket rikt liv han hade levt på nätet och hur mycket vänner han hade fått där och så. Och det är, såklart, det är såklart fint, givetvis. Men det innebär inte, jag tyckte den var lite för hyllande den artikeln faktiskt, för det är, det, är inte, det är inte så vi ska leva. Det kan vara ett komplement kanske till ditt vanliga liv, men det får inte bli ditt liv. I det riktiga livet måste du kunna träffa människor Träffa en kvinna framförallt Flytta hemifrån, göra karriär, spara pengar Spara resurser, bli en man eller bli en kvinna Träna dig Allt det försvinner ju Man sitter bara framför datorskärmen Frågan kvarstår min vän Vill du Leva för evigt Vi kan skita i det tekniska Skita i hur vi ska leva för evigt Utan bara, Skulle du vilja fortsätta leva Vi kan stänga av ditt åldrande precis just nu Skulle du vilja det då Alltså, stänga av åldrandet låter ju jag behöver inte stänga av mitt än men det är klart att man inte vill bli gammal och sjuk och lida men det är så vi ska leva och man bör nog inte pilla för mycket i det där, givetvis ska man minimera folks lidande så mycket som möjligt men nej jag vill inte leva för evigt men jag vill leva idag idag ska det vara måndag och imorgon blir det tisdag och sen blir det efter det onsdag. Våren kommer sakta. Just nu är det väldigt slaskigt och blött här. Jag har inte ens varit ute i skogen och varit så tråkigt. Jag ska försöka se framåt våren lite grann men jag hoppas vi får lite mer vinter innan dess. Timme gick fort, kära vänner. Den är redan över. Vi hörs imorgon igen. 8-9 här i Daniels timme. Ha en jättebra sån där dag som bara du kan ha. Det här är Morgon med Svegot, avsnitt 120 den 11 februari 2019. Idag ska vi bland annat tala om de två nya partiledarna för Feministiskt initiativ. De senaste galenskaperna i könsbytervärlden och att Sverigedemokraterna lägger ned samtiden. Varför lyckas aldrig Sverigedemokraterna med sina medieprojekt? Det och mycket mer här i Morgon med Svegot. Och denna måndag vecka sju så är morgonmisegått med, med mig Dan Eriksson Och med Magnus Söderman Härligt, vi kör ju två dagar till du och jag tillsammans Ja, i, i den här dagen och nästa eller? Ja precis Ja just det <laughs> Sen Man vet är jag din normala sparringpartner Daniel Frändelöv tillbaka från sina uppdrag på annan front. Ja, precis. Det är intressant att höra hans berättelse om vad han har varit med om för någonting spännande va? Förstår du vad skitnödigt det här skulle vara om vi bara använder militäriska termer hela tiden? Framförallt eftersom det skulle ha svårt. Jag har, mitt, mitt förråd av militära termer är ganska begränsat ändå. Uh, så att ja, det hade blivit knepigt. <går> och skitnädet? Ja, skitnärligt. Mycket så. Hur har helgen varit, Magnus? Jag, jag, jag visste att du skulle ställa frågan så jag tänkte, vad har jag gjort? Uh, och kom fram till att jag kommer inte ihåg i princip vad jag har gjort. Um, det, är, det är alltid så där, känner jag. Jag, jag kommer inte ihåg vad jag sent heller. Om jag, om jag har sändt med Magnus så kommer jag inte ihåg vad jag har pratat om. Det är något med närtidsminnet. Men Jag vet att det har varit ganska mörkt och muligt och dystert och det är så himla tråkigt här i Berlin. Uh, vintern här är ju ingen vinter. Ja, nej, det har inte varit kul helt enkelt. Så tapp ut mjölk i morse också. Det förstörde hela hela morgonen. Mm. Du är lätt påverkad på så sätt. Jag blir förbannad förbannad. Och så så förbannad. Liksom Hamnar man i oordning. Det är någon form av, någon form av svaghet hos mig att jag vill gärna ha det väldigt fyrkantigt och sådär, annars blir det knepigt. Mm. Så ska man helst inte vara, för att det, då är man lite för känslig inför kaoset som, som ändå råder i denna värld. Mm. Nej, visst är det så. Och Det kan också vara så att det är dags för en autismutredning på det. Skulle kunna vara dags för det, men jag vet inte om jag har tid med det riktigt här i sydnärke så har det varit rätt slaskigt. Det har varit plusgrader i några dagar. Eh, och eh, jag var i, i Linköping i helgen och, och höll ett föredrag och på vägen hem så var det ju alltså, glashalt på vägen. Spännande. Det är då det är kul att köra bil. Ja, eh, jag kör ju inte bil utan han som körde bil, han hade som tur var en fyrhjulsdriven bil med vinterdäck. Mm. Eh, vilket gjorde det lite men, men det gleds bra några gånger och eh, vi åkte förbi olyckor. Mm. stannade till och kollade som, som de goda svenskar vet. Att allt är lugnt och sådär. Liksom. Uh, för det var, det var ju kolsvart. Det var ju skogen liksom typ mellan Motala och Kumla. Mm. Uh, och folk kör ner i och så vidare. Och så det är intressant när man då märker att, liksom, att man bara glider fram. Så vi ligger i 50 då på de här vägarna ungefär. Mm. Uh, och det kommer folk och köra om. Mm. Man undrar det... ju bara varför. Man undrar, vad har de, har de i sin bil som inte jag har i min? Liksom. Jag hade ju sådär när jag åkte upp eh, till, till Sverige en gång. Det var ju en sån där, då var det visst, ligger inte så där kallt på men Det var en skogsväg som det verkligen, du vet, som, som man såg inte längre. Alltså det var väldigt kringlig, krokigt. Och då hade jag ju en, en lastbil bakom mig. Eh, och han ville ju inget hellre om. Um, och, och jag menar, hur han körde på den kroka vägen det var helt helt ofattbart va? och det, det, var inte, det var inte ens imponerande det det att han kunde hantera sin, sin bil utan det var ju bara oförsvarligt. Mm. Um, och uh, nej men det är tyvärr så är det mycket tokstolar på vägarna men sen det är ju inte det bättre. Alltså, ett problem är att bilarna är för smarta och uh, Uh, där sjunker också förmågan, alltså bilkörningsförmågan hos folk sjunker i takt med att bilarna blir bättre. De behöver inte parera någonting längre, de behöver bara gasa och bromsa. Mm. Ja, vi hade ju något så här antisladdsystem som hjälpte till en hel del. Ja, det är jättebra, alltså, jag är inte emot det. Men jag är, jag är emot att människor inte ens vet hur det är att häva en sladd. Eller de mm. de förstår sig inte på det grundläggande, det, det är problematiskt. Nej, det där, och det är precis den där problematiken eh, ser man ju på flera sätt eh, och, och det, det där påminner om eh, taxichaufförer idag Aha. som inte hittar till adresser ja, ja, visst. Eh, utan och, liksom, de litar på, på sin GPS mm. eh, och jag som har jobbat i taxibranschen faktiskt eh, som, både som växeltelefonist och som trafikledare eh, jag minns ju då, för jag jobbade där eh, jag tror att det var 2000-2002 jobbade jag med det Mm. och då var man ju tvungen att göra ett ganska omfattande prov alltså även vi som skulle jobba med det då ja. över Stockholm då där jag jobbade och man skulle kunna alla större gator såklart, men även mm. ganska många mindre gator du skulle kunna stor andel hotell, du skulle dessutom kunna veta, och det var för mig jag hade inte körkort då heller, utan jag mm. Jag skulle ändå veta att okay, där är riktat därför går inte det och, därför, och så vidare. Eh, vilket gjorde att jag kunde Stockholm, framförallt innerstan, väldigt bra i teorin. Eh, mm. Sen hade jag inte den, den praktiska erfarenheten. Men det var också så att de, de, den äldre generationens... För då hade ju GPS-erna kommit och så där, till bilarna. Men ja. den äldre generationens taxigubbar, de många gånger svenska. Eh, de använde ju inte det. De visste ju vart de skulle. De kunde hitta, jag kunde ju säga någon, någon, liksom, någon underlig adress någonstans i Hallunda. Och de visste precis, precis för, liksom var de skulle och vilka, vad de skulle aktas för. Och där brukade det vara trafikstockning och så vidare. Mm. Medan mm. yngre som kom in, eh, eller nyare eh, som kom in. Eh, ofta, eh, de, de bara trycker in på GPSen och så följer de det som datorn så åt dem och då lär man ju inte yrket. Nej, det gör man inte. Sen det finns det ett inbyggt problem med de tidiga GPS:erna det är att de inte uppdaterades i realtid. Mm. Google Maps eh, såg ju till och där hade ju fördelen av att den kunde då berätta var till trafikstockning och sånt där så att du kunde undvika dem. Så det, där fanns det ju en fördel. Men Nej, visst. Men jag tror vi, ska, vi är väl inne på det ämnet och det kommer väl senare i programmet också. Mer av den här typen, tror jag. Men, så att jag tänkte mest fråga vad som hände mer i Linköping. Ni kom upp hem till sist i alla fall. Ja, det gjorde vi. Det tog ju kanske en timme extra, men det får det ju ta. Mm. Alltså, hellre det än att ligga i ett Ja, det får man säga. Det var vi rörande överens om i bilen. Kan man säga. Det är skönt ja. när det är så. Ja. Eh, trots att alla hade barn hemma och så sådär liksom så att de hade väl redan somnat i för sig. Men, ja. men eh, vi, vi eh, hade en väldigt väldigt trevlig dag i, i Linköping eh, eller strax utanför Linköping på lite mer idyllisk landsbygd. Och eh, det, jag höll en eller två föreläsningar kan man säga. Det här hade ju föregått av att eh, fyra olika personer som först hade sagt ja sen hade fått förhinder. Mm -hmm. uh, och alla hade bra, alltså alla hade riktiga förhinder det var bara en person som hade sagt det var väldigt svävande förhindret uh, och det var Marcus Folin som sa att oh, så här, jag har lovat bort en grej med tjejen uh -huh. sen såg jag på hans Instagram att de gifte sig i fredags uh, Så att det, då tänkte jag att det är också ett okej okay skäl Ja, men det får man nog säga. Att de hade fått tid att gifta sig då. Ja. Så att, ja. Så att jag, jag körde helt enkelt två föreläsningar kan man säga. Vilket var rätt jobbigt för mig personligen. Alltså det det. Du vet hur man är uttömd efter att stå i en timme och prata. Oh ja. Och sen så var det visserligen matpaus och vi åt gott och hade trevligt sådär. Men sen ska man upp och köra en timme till. Så alltså, Känner man att man, man är inte liksom två timmar med en själv, det känns inte som att det är, man, man hade velat göra något mer kanske. Mm. Det är svårt att, att fylla den, de minuterna ändå på ett bra sätt. Man blir trött och sliten, så att, nej, det förstår jag att det inte var helt kul. Mm. Nej, men, men, de men, kastade men, inte tomater på det. Så att, nej, nej, nej, Utan det var väldigt trevligt. Jag träffade en del eh, vänner som jag inte har sett på eh, tio år säkert. Sådana som man inte har sett i nationella sammanhang på ett tag mm. Som dök upp där Och det var väldigt, väldigt trevligt Och, och sen massor av nya ansikten Massor är väl kanske att i Det var 30 trettiotal personer där Vilket är den största träffen för det fria Sverige i Östergötland än så länge Alla var inte i Det var en bil från Stockholm och en bil från äh, Västra Götaland äh, Som kom dit mm. Men äh, drygt hälften var, var östergötar äh, hade ju såklart gärna sett större uppslutning, men vi har sett att det har varit svårt utanför Stockholm och Göteborg hittills. Ja. Och, och, och dra. Och vi är ju inte heller, alltså, det är, Sverige är ju inte en förening eller organisation som kräver att våra medlemmar kommer eller, eller på det sättet. Vi tror ju mycket på det här lokala organiserandet. Mm. Och det får växa organiskt. Och sen är ju självklart folk, precis som nu, då, de är ju välkomna att komma på arrangemang även på andra ställen. Oh ja. Men det är inte så att vi kommer gå ut och liksom försöka dra stockholmarna, för där har vi mycket medlemmar eller göteborgarna eller vad det nu må vara, att åka dit. Nej. Utan det, det kan man göra om man vill. Och jag vet att de här Östergötarna och de som arrangerade och gjorde det väldigt, väldigt bra. Allting flöt på problemfritt. Mm. Och de har redan planerat nästa träff och så gå ut med den snart, information om den. Så att mm. Väldigt, väldigt duktiga eh, killar som arrangerade och jag hoppas eh, kunna besöka Östergötland snart igen. Det är inte speciellt långt för mig, det är grann, i, i grannlänet. Det. Eh, så att jag hoppas kunna åka dit och delta på någonting mer här i, inom kort. Mm. Nej men sen, det är ju vad det är. Va? Det är ju alla som dyker upp alla som är delaktiga. De kan ju lägga det till sitt eget karma och de som inte vill eller kan, eller så där, det är ju det är vad det är. Och det är ju hela, hela det fria Sverige bygger ju egentligen på, på den idén också. Man, man, kan, man kan leda hästar till vatten men inte få dem att dricka någonstans. Det finns som finns man vill. Vill man inte så behöver man inte. Nej. Och någonstans i förläggningen är det bästa också. Jag har, jag har varit i sammanhang där man liksom med partipiskar mm. <laughs> kräver att alla ska vara med ju alltid överallt och sådär. Och det är ju så att många har inte det intresset kanske. Eller de prioriterar det inte och då är det så. Mm. Äh, det är naturligt. Mm. Sen så är det ju... Jag ser ju de här tillställningarna och även svenskarnas hus i framtiden framför allt som en möjlighet till att nätverka socialt umgänge och så vidare. Det är det som är det viktiga. Ja. Kanske inte så mycket vad jag har att säga på scenen. Nej men det går ju att förmedla så här till exempel. Ja. Det går att förmedla, medlemspodden har vi ju för, för de som är med i fria Sverige. Vi har ju alltså bokutgivning eller filmer går ju att spela in så att Lite grann med den nya tekniken och tillgängligheten så, så kan man ju nå ut mycket bättre, um, så att då kan man fokusera på det sociala och det mm. är ju vettigt att alltså bygga, bygga gemenskapen, det är mycket vettigare än att och ha det som det var förr vi är lite kvar i det där gamla, jag är det definitivt, mm. uh, men man får nog ta till sig det nya också. Mm. Jag tänkte ha lite funderingar till nästa medlemspodd som jag kom på fredag för medlemmar i det fria Sverige om hur vi, kan, ja, hur vi faktiskt kan nå framförallt kanske yngre människor idag som kanske har andra intressen än vad du och jag hade när vi var unga. Ja, är du en yngre person hör gärna av dig och berätta hur sjutton du hamnade här va? för att det, det är ett mysterium. Ja, verkligen. Och Så, så att det kommer bli lite tema i, i den kommande medlemspodden. Men jag tänkte vi ska fundera lite kring nationalister i allmänhet och, och, och fria svenskar i synnerhet med anledning av de översvämningar vi nu ser i Och Det har framförallt handlat om vägar som har översvämmats. Mm. men även en del källare och, och bostäder som har drabbats. Okej. Okay. Um, och det här beror ju dels på att det har regnat, men också för att det, som sagt, det har ju smält undan snö väldigt snabbt. Mm. Mm. Och väldigt stora mängder. Och då får man det här. Uh, och det, det jag funderar kring det här, dels så kan det ju vara, om du Borde Västsverige inte ha tittat ut än och du ska ut köra bil kolla så att du inte fastnar någonstans för det är flera bilar som tänkt att den där pölen är väl inte så djup mm, och sen så ja, blir man stående du har flera platser minst två platser på E6 an trettiotal vägar totalt som har svämmat över tågtrafiken mellan Borås och Varberg stoppades under lång tid och det är förse kraftiga förseningar Uh, det är en, en viadukt i Kollered som har uh, fått en övers där har översvämmats och sådär. Uh, in i en buss. I den här viadukten. Ja, uh, uh, hur som helst. Vi, som nationalister, hur, hur kan vi agera i de här lägena? Uh, och bör vi agera? Uh, här dras vi ju mellan. Det var en diskussion i chatten förra veckan. Uh, huruvida man ska uh, när, när det gällde. Uh, att svenska ska känna sig trygga på tunnelbanan, mm. om man inte bara ska strunta i det och låta dem vara. Mm. Och jag menar, det tankesättet skulle ju då också kunna appliceras även på det här, att ska vi hjälpa våra grannar om de har fått en översvämning? Även om de har röstat på Annie Lööf. Ja, det tycker jag nog man ska göra för grannsämjans skull om inte annat. <här> <här> man vet aldrig att man behöver de grannarna heller, va? Sen är ju frågan, nu vet jag inte som sagt omfattningen eller så. Jag vet i Tyskland så, så har det ju blivit, när det har blivit de här stora översvämningarna så, så går ju nationalister man i huset, men de bor ju ofta där också. Mm. Och hjälper till att, att, att sätta samman någon form av insatsstyrka från hela Sverige som ska kunna ner för en rejad om väg, det tror jag inte är görligt eller ens nödvändigt. utan Jag tror att det handlar om att vara uppmärksam i sitt närområde såklart, och påverkas man så, så hjälps man åt. Ja. Och ligger man inte i grannfejd som sagt så, så kan man väl gott och väl uh, tror jag ställa upp där också utan alltså, man ska ju generellt vara en schysst kille och tjej. Va? Det, det är väl där någonstans man ska vara tror jag. Mm. Så får vi väl se. Alltså, det, det sker ju klimatförändringar. Uh, mm. det, det, det kan vi vara överens om. Att, mm. att, att klimatet förändras. Så vi kommer få se. Vi har ju haft ganska elaka stormar här under de senaste åren. Um, och så vidare. Och vi kan gott och väl få se hur vi behöver kliva fram när civil, civilsamhället saknar skydd och hjälp av myndighetssverige. För det tror jag vi kommer få se. Mm. Så att, att, att förbereda sig om man har möjlighet menar, det ingår ju själva den här prepping-saken prepping också. Mm. Det är ju ingen dum idé att sen kunna hjälpa varandra. Men, men allting börjar ju någonstans i ditt lokalområde. Och det är där man måste det är där man måste börja. Så att då, då är det väl helt klart värt att hjälpa till om man kan. Jo, nej, så alltså jag är själv också helt för det. Eh, och jag tycker att det, det, vi kan liksom skicka det som en, som en uppmaning till, till de nationalister som lyssnar, kolla om det finns något du kan hjälpa till med i ditt närområde. Mm. Eh, och jag skulle säga att den här saken kommer mer naturligt för oss som kanske då nu bor på lands och grsbyggt. Eh, man är beroende av att hjälpa varandra. och liksom det, Man vill hjälpa varandra på ett helt annat sätt. Och jag förstår att det blir annorlunda om du bor i en i ett så här niovånings eh, miljonprogramshus ah, ja, um, och det har sömmat över i, i något hus någon annan alltså det, det blir en helt annan sak det blir ju mm. anonymt, det där är ett av problemet med, med staden och speciellt den moderna staden Precis. Um, där man inte har den, den uh, kopplingen till varandra mm. um, men, men jag tycker absolut att vi kan uppmana nationalister att, att hjälpa andra svenskar um, runt omkring om de behöver det och jag menar, har det varit, du vet att det, det har varit så pass blött där du är just nu att det mycket väl kan ha svämmat in oss någon granne i källan eller så. Um, knacka på och fråga. Är allting bra? Mm. Uh, är det något du behöver hjälp med? För att, det var ju, ja. Är det äldre personer som kanske inte kommer ut ur sitt hem uh, för att det är så pass hög vattennivå och så vidare och, och sådär. Kolla om du kan hjälpa till med något, kanske handla eller så. Mm. Nej, men visst. Så bara en liten, en liten tanke att ta med sig. De allra flesta faktiskt gör det här naturligt. Behöver ja, ja. inte höra oss säga det. Men ja. jag tänker ändå att det kan vara bra med en liten ibland en liten putt i rätt riktning. Jo, men det kan vara ju vettigt också att tänka på. Menar, om man har alltså Att man har sin bil utrustad på ett sätt som inte bara gör att man själv klarar sig ur problemet utan att man kan också då, eh, sträcka ut det till andra. Om man ändå själv är medveten om det så kan man ju hjälpa någon som inte är medveten så kanske de blir det. Mm. Så på med snorken på Land Rover så du kan åka igenom vattensamlingarna helt enkelt. Mm. <laughs> om du då har en snorkel till en Land Rover, men ja. i alla fall. Alltså när, när jag har mitt körkort här snart ja. eh, då kommer vi med tiden behöva en ny bil. Ja. Eller en till bil. Ja. Då, jag vill ha någon pickup track truck tror jag då så alltså, bor, man, bor man bortom storstäderna så är det ju till fördel att ha redigare doningar som sagt. Ja, än jag märker ju det. För att, alltså, det är inte så att snöplogningen ähm, kommer till oss först. Det kan gå dagar. Det <laughs> ja, ja, äh, och det finns ju massa andra saker. Ibland behöver man ta vägen genom skogen. Ja, ja. Äh, den gamla vägen som vi har från oss till, in till samhället där äh, ja, den är spännande den vägen i sig. Alltså, och, och jag kollar ju på mina grannar och de som har bott här länge, alla har ju fyrgårdsdrift till exempel. Oh ja, oh ja, Nej men det är alltså en, en redigare bil med, med hög markfrågång och, och sådär, det är alltid bra att ha. Sen, sen kan man ju, om man är lite sådär om sig kring så det är ingen som har sagt att du måste registrera den. Och, och sådär om du bara använder den kortare sträckor på privat egendom. Ja. Eller så ja. Nu I dagsläget har jag inte råd med en tillbild. Därför har vi startat en insamling. <laughs> Precis, Jeep-insamlingen. Det ska vara en, <laughs> en flott ny Jeep också. Uh, så jag tittade på uh, SVT uh, igår kväll och kollade på såväl rapport som de lokala nyheterna här i, i Örebro län. Um, det, SVT Örebro är dessutom Västmanlands län. Jag tror att det är för jävlas lite. Så det heter SVT Örebro ändå. <laughs> um, och då kom det ett inslag ifrån... Örebro, och då var det något så här integrationsprojekt där man det så här, lär känna en invandrargrej. Ja. Eh, bli deras kompisfamilj. Kompis då varit så ett inslag. De var hemma hos den här invandrarfamiljen. En svensk familj var där. Och det var jättespännande mat som de aldrig provat förut. Och det var så gott. Ja. Det var så god mat. och De intervjuade då eh, eh, han av Hansjön. Jag vill nog inte använda mannen som begrepp här. Eh, som... som han berättade hur fint det var och de har fått nya kompisar och allt sånt här mm. ja, det här projektet var jättebra uh, och min vana trogen när jag ser en sån där person som berättar hur mycket han älskar invandrare på tv uh. är att jag googlar namnet ja, men det är alltid, det är alltid bra, man har ju lärt sig uh. och det första som kommer upp det är hans uh, profil på LinkedIn uh. Uh, där han då han själv berättar att han är politisk sekreterare för Kristdemokraterna uh. Du ser mannen på gatan återigen. Men det är lite intressant, han är kodigare, säger du? Ja. Den här gången var det så ingen vänster vänstertyp som trädde fram. Utan... Nej, men han är väldigt så sådär. Jag kollar lite mer på han sen. Det är mycket om hur mycket han älskar invandring. <laughs> Fan, är det för fel på folk. Han är ju med i tidningen Dagen rätt ofta och berättar också hur mycket han älskar invandring. Alltså, det är en sån där. Ja. Och hur är det är det vår kristna plikt att ha öppna gränser och sånt. Ja, ja, ja. Just det, jo, det är klart. Säkert frikyrklig på något sätt. Ja, men det lär han var någon jävla stolpskott. Men, <laughs> ja, ja, men då, blir det ju inte, då är man ju inte förvånad längre. Det finns ju sådana där. Ja. Och, ja. Men, men det är ju så här också. Och det här måste vi komma ihåg någonstans. Att de enda, de enda som, som, som tar del i de här projekten. Mm. Det är ju sådana som han. Precis, för det är det som är min frågeställning här. Det är att finns det någon normal människa som inte är... Politiskt engagerad eh, i ett parti eller, eller i en eh, sån här aktivistorganisation något slag eh, som faktiskt håller på med de här grejerna som, som deltar i integrationsprojekten som, som tycker att det är så härligt med invandrare och så vidare. Nej. Jag, alltså Jag vågar säga nej på det och jag vågar säga att det, det är så över hela spektrat. Det, det gör det inte utan ändå, orsaken till att vi hör om dem det är ju för att, att, de, att de har symbios med media. Mm. Så att media försöker framställa det som att det är. Någonting som händer eh, spontant och att massa människor är en del av det. Och, och det är det inte. Jag menar, det är ju samma yngre människor som, som håller på. Det, det är också att det är genom skolan de uppmuntras, uppmanas. Sen så är det de som, de som är liksom aktivistiskt lagda och dragen åt ett visst håll. Det var ju samma när man själv var, var yngre. De som var aktiva i spola liksom kröken eller någonting. Det var ju den här typen av människor som, som måste ha något att vara aktiva i. Och så hittar de något som passar och, och som är liksom enkelt... Um, mm. Och, och där man får applåder. Och då blir de aktiva i det. Och sen så fortsätter det så. Mm. Så att nej, jag, jag kan inte se... Och jag har aldrig hört talas om någon... Som du säger, någon här vanlig familj. Där man... Nej, det, det sträcker sig till att man spelar fotboll. Eller kanske är aktiva i någon förening och sådär. Um, men, men inte sådär. Men nu bjuder vi in familjen affram på middag här. Det här ska bli spännande. Det är man är ju inte man Vad fan, vi bjuder ju knappt in några vänner. Ja, mm. <laughs> nej, precis. Det, är ju liksom, och det här är ju politisk aktivism, och, och det får man ju hålla på med. Det vill vi ju inte förbjuda på något sätt. Det som är obehagligt här är ju SVT, återigen. Att man försöker rapportera det här som att det här är någonting som sker liksom organiskt i samhället. Att helt vanliga, helt vanliga svenskar nu anmäler sig till de här integrationsprojekten och. Och, så där. Men, och, och här skulle det behövas, eh, nu är den tvångsfinansierade, för det är inte ens licensfinansierat längre, den tvångsfinansierade public service, att det faktiskt finns en regel om att eh, politiska engagemang ska deklareras på människor som används, som, som, som, som, ja, som man intervjuar. Ja, det tycker jag. Och det är liksom de naturliga skälen. Det är väl klart att det är, det är surt för en... Alltså så ut för en vänsterpartist att se om man hela tiden använder moderater eller kodare som någon form av exempel på hur man ska vara. Då är det ju surt för dem och tvärtom och så vidare. Så att av det skälet åtminstone så borde de göra det. Men det gör de ju inte. Nej. Men det är ju också för att SVT är ju propagandister. De är ju inte nyhetsförmedlare. Utan gr i grunden, grunden är ju att de har ett, upp, ett uppdrag. Uppdraget är att eh, få oss att tro att vi är dåliga onda vad de vi nu vill. Eh, och att det inte går särskilt bra för oss. Eh, Samt att de ska förstärka tron på systemet. Det är vad de har för uppdrag. Sen måste de balansera det där så att ibland kommer det avslöjanden och lite grann beroende på... Det är ju inte en enhetlig organisation heller. Du har ju sådana där som Janne Josefsson som ibland kan göra lite som de själva vill och så vidare. Så att den är ju inte helt homogen på det sättet. Va? Men, men generellt sett så är det att de har ett propagandiskt... Det är ju statstelevisionen. Mm. mm. Ja, obehagligt är det inte förvånande på något sätt Men återigen och, och skillnaden mot hur det brukar vara Var att den här gången var det ingen vänsterpartist eller sosse Nej, det är väl du unika då <laughs> Så nu är det ju rättvist ja. <laughs> Men det är ju så här Det är som att jag vet inte Jag kan bara inte hitta något, någon bra parallell Men där man då skulle intervjua Politisk sekreterare i nordiska motståndsrörelsen Och låtsas att det är en helt vanlig svensk Ja, nej det det är nog en bit kvar till det, tror jag. Om de har en politisk sekreterare, det vet jag inte. Men... Ja, men, ja, ett parti har väl alltid en politisk sekreterare? Ja, det vet jag inte heller. Någon sekreterare måste de ha. Någon håller väl ordning på papprena? Vi ska prata om ett annat parti, nämligen feministiskt initiativ. Men är det meningsfullt att prata om dem? Det är, det som, dem? är, det, är det som är diskussionsunderlaget. Ja. Är det är meningsfullt att ens prata om det. <laughs> men på allvar. För att gud och Schyman avgår nu, och det fick jättemycket uppmärksamhet i, i riksmedia igår. Ja. Ehm, mycket, alltså, trots att partiet bara minskat och nu bara var marginellt större än alternativ för Sverige. Som ja, men det är ju för att i, det är Gudrun. hon är en institution i sig, så att det är inte så konstigt. Det får vi se. Om det fortsätter bevakas på det här sättet och få ja. uh, oproportionerligt mycket uppmärksamhet. Ja, då är det ju underligt. För att de som valdes nu till nya partiledare för man kan inte bara en, det vore ju fascism. <laughs> det var Farida Alabani och Gita Nabavi. Okay. Man måste sluta måste på i, det, det är regeln numera. Så det är två icke-svenska nu, alltså? Ja, Två stycken eh, utländska kvinnor. Eh, som, eh, och jag vill läsa de här. Det finns tre citat från Gita Bavi här som förklarar lite vad hon, mm. vad hon vill och lite om hennes personlighet tycker jag också. Det känns tryggt och väldigt peppigt att få leda partiet framåt tillsammans med Farida. Hon ja. är en entusiasmerande person med en ledarstil som är inkluderande. Skönt. Dessutom är hon en skarp analytiker. Härligt. Uh... <härligt. <här> ja, ja. <här> okay. En viktig fråga som vi kommer att driva är den radikala ekonomisk omställning som är nödvändig för att hantera klimatkrisen och globala orättvisor. Vi måste anpassa ekonomin efter planetens gränser. Allt annat är orealistiskt om vi ska överleva. Ha mumbo jumbo. Eh, vad är globala orättvisor? Det här är ju bara att kunna säga att vi ska kunna beslagta höja skatterna mer till staten. Det är det man säger. Alltså, I i den här i namnet av globala orättvisor och klimatkris. Det... Men vad är en global orättvisa? Ja, jag vet inte att vi dör. Kanske. <laughs> ja, men, alltså, menar de globala men, men... att det är or samma orättvisa för alla? Eller menar de att det är skillnad på olika delar av globen? Alltså inte, inte idrottsarenan? Nej, nej det, att det ska vara lika orättvist överallt kanske. Men det, det kommer du aldrig få ett svar på, förstår du, För det, det går inte. Global, får, eller då är det att, att alla inte har samma ekonomiska välstånd i alla länder? Du får fråga Farida för att hon är en skarp analytiker. Den ekonomiska omställningen dessutom starkt kopplat till både miljöfrågor och migration, säger de. Mm. Vi behöver ha en beredskap för den migration som kommer att ske till följd av klimatförändringarna. Att öppna våra gränser blir till exempel en oerhört viktig åtgärd för att säkra mänskliga rättigheter. Ja, jo. Jag, har ju en, jag, jag, jag håller ju med i sak att vi behöver att vi behöver förbereda oss på, på det. Jag är ju mer inne på kanonbåtar och sådär. Men, men här har vi en annan idé, så det är ju hennes då. Så att, ja, jag vet inte, jag tycker väl inte att hon har rätt helt enkelt. Och jag har svårt att se att, att det här kan liksom få någon spinn. Alltså. Det, det blir ett sånt här extremistparti, tycker jag. Ja, men det är så alltså två utlänningar som nu ska, att det är viktigt att öppna våra gränser. Ja, ja, ja. jo men det är också kul. <laughs> att, att, att det är så Jag bara försöker titta här, Farida då. Ja. Um, nu ska vi se här. V vad är hon från? Hon... Libyen. Libyen, ja. Gick Kungsholm gymnasium naturvetenskapliga programmet Hon har arbetat med folkhälsa och nu med folkbildning. Vad betyder uh, det folkhälsa? Uh, ja, det, ja, jobbar man först på försäkringskassan när nekade folk hjälp eller. Ja, är det något projekt någonstans? Folkbildningsfinansierat uh, uh, skit För det ser bland övriga engagemang fram till förra året var hon ledamot i nätverket Street Garis. <skratt> uh, ingen aning vad Street Garis. är. Skulle jag prata om dem faktiskt. Uh, ja, det är möjligt. Jag, jag tror inte jag minns vad det var då heller. Hon var också aktiv i pension. Det är en intersektionell rörelse för kvinnor och icke-binära som stöttar och ut och inspirera varandra genom empowerment, solidaritet och gemenskap. Vårt mm. uppdrag är att vara en demokratistärkande folk- och opinionsbildare rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället. De vill vara en trygg, separatistisk plats. Ja, ja men det är bra. Det är vad hon gör då. Gita då, hon är, hon är i alla fall högskoleingenjör då, vad det nu säger. Hon, hon har också läk, läst till en magister i logistik så att hon har jävligt... Gjort... Ordningsam, kanske. Eller uh, på teatrist. Precis. Hon, tolv år, senaste tolv åren har det varit fi för hela slanten och suttit i stadshus och lite sådär. Hon, hon ger att på film i alla fall. Uh, hon pluggade räddningstjänst förståeligt på gymnasiet och tänkte bli brandman. Men det blev uh, man inte. Uh, nej, jag blev hon Då man. började man jobba. Precis. Nej men det är ju verkligen alltså, det här är ju människor som, som uh, ja, de har liksom hamnat i den här uh, rosa bubblan redan från början och har du väl i princip kunnat leva på det ja. också så att, återigen, det ska bli kul ändå att se vad, vad det blir av det här partiet, 12 år har du funnits så länge? Ja Ja. och nu är de på samma nivå som AFS ungefär va? Eller ja, AFS var väl större i nere uh, uh, Opinionsmätning i jag. Jo, opinionsmätningen absolut, men, men då får vi se sen i valresultat uh, Ja, jo precis Ja, nej, men, men det som är, jag tycker är så här: Om vi tar bort våra personliga antipatier mot liksom deras ideologi, deras företrädare, allting. Ja. Finns det någon jäkla framtid för FI? För att vi, vi ser ju ändå en tid av polarisering, jag är helt säker på att människor mer och mer kommer tryckas bort från den så kallade politiska mitten eh, ja. och, och, och hitta andra alternativ. Har FI en framtid? Nej, jag tror inte det. Du har Vänsterpartiet. De har ju, Vänstern har ju ändå... Alltså, FI var ju lite farligt där i början för att det entusiasmerade många som hoppade på det. Men, men Vänsterpartiet tycker jag väl ändå har slagit tillbaka rätt väl och lyft in feminismen och miljö och sådär. Så jag, jag tror att Vänsterpartiet är de som kommer gå vinnande. Alltså Miljöpartiet kommer förlora på det. Eh, Sossarna förlorar lite, FI förlorar. Så jag tror jag Vänsterpartiet är de som kommer kliva fram, om de, om de sköter sina kort rätt i alla fall. Mm. Ja, alltså det tror jag. Nej, jag tror inte att det är mycket kvar av det där vad det lider och, och vi kommer få se interna stridigheter för de här är ju också så jävla tokiga. Ja. Många av dem samlar ju den här värsta, de, de samlar den värsta typen av galningar um, på sin kant liksom och uh, det blir aldrig bra alltså. Mm. Ja, nej, jag tror också att vi, vi kom, de kommer fortsätta krympa. Och det kommer ju komma andra partier, däremot, som kommer bli det nya heta för, för ja, ja. Jo, men så blir det ju alltid. Så får vi se helt enkelt. Jag tänker att vi fortsätter, vi stannar inrikes och kollar på det här med skatt och framförallt skatter som slår hårt mot oss som har valt att inte bo mitt i stan. Aha. Kanske också att väldigt många av oss inte har råd att bo mitt i stan. Nej. Men det ska man inte hålla på med. Isabella Lövin var ute i Agenda i en intervju där och berättade att miljöskatterna kommer fortsätta. Det här är också en del av... Uppgörelsen med centen, att man ska ha en så kallad grön skatteväxling där mer skatt läggs på till exempel bensin och diesel. Wow. Så, och, och, och hon försökte ju där då så här, ja och, men man kan ju då till exempel för att det här inte ska drabba folk på landsbygden så mycket så, så kan man ju omfördela att de får mer skatt reduktioner på landsbygden och blablabla. Bla. Alltså, alltså man ska betala bensinskatten då men kanske från ja. lägre, någon annan skatt. Ja men det kommer ju aldrig hända och det vet vi ju. Det Dels kommer aldrig inte aldrig. hända. Det kommer inte hända, inte någon större utsträckning. Och sen, varför ska då pengarna passera staten där det alltid försvinner procent eftersom att det är administration? Ja, för det, men, men här är ju det, det skrämmande i detta det är ju att alltså vi har en process som fortgår och det är att folk flyttar till storstäderna. Och det är en urbanisering den har ju pågått sedan industrialiseringen den kommer inte sluta heller utan äh, så, de här, alla som känner till Judge Dredd känner ju till de här megastäderna äh, och, och det är dit att vi hela tiden går. Det, det finns ju inte en enda stat stad som, som tappar i befolkning, utan de stora städerna växer för att man flyttar in från landsbygden och vi ser också hur det här eh, blir helt snett könsfördelat där unga vita män blir kvar på landsbygden eh, på grund av olika andra orsaker och kvinnorna flyttar in i större utsträckning sen har du då eh, den här typen av förtätning som sker när förorterna växer och du har eh, 35 invandrare som bor i samma lägenhet och hela den här biten eh, så att, och, och det blir ju ofta att de där också avgör vart, alltså hur man röstar. Och vi kommer få se mer av det där landsbygden inte bryr sig sen. Alltså man kanske bryr sig kommunalt. Men, men rikspolitiken blir mindre och mindre intressant för att det blir ett avstånd. Och då är det sådana här jävla miljömuppar i Midsommarkransen som blir till att bestämma. Mm. Och, och då blir landsbygden mer och mer lidande helt enkelt. Så, så att då kommer det vara att ja, men högre bensinskatt på landsbygden så att vi kan ha gratis trafik i storstäderna. Mm. Nej, och, och om man då ska bli, eh, om man ska liksom titta på det med dystopiska ögon och tänka på vad, vad det är samhälle för, för man skapar, så om man vill kunna kontrollera en befolkning så är det mycket bättre att de bor i städerna. Oh ja, oh ja. Dessutom är det så att människor som bor i städerna eh, är mindre eh, självförsörjande. Mm. Eh, de, och kan man dessutom ha människor som bor i städerna och inte ha egna bilar så att de inte kan transportera sig hur de vill utan det är kollektivtrafik kombinerat med kanske förarlösa bilar eh, som gör att du själv inte kan eh, ta dig någonstans ifall du blir personan och grata, så att säga. Eh, speciellt med de här spärrarna vi har idag där ditt eh, kort man kan fortfarande vara anonym i tunnelbanan i, i Sverige men de gör det svårare och svårare. Eh, så att det kopplas till dig som person och det kommer vi såklart se en, en utveckling av för din säkerhets skull. Eh, och man kan på så sätt också kontrollera Att vi inte odlar för mycket själva att vi inte, Alltså allt det här och, och människor som bor på landsbygden Är svåra att övervaka mm. Eftersom att vi är så få människor Långt ifrån varandra och så vidare och Jag menar, ska man vara lite lustig att titta på historiska exempel Hade dalkararna kunnat följa Gustavasa, mm. Om de hade bott innanför Stockholms murar Nej det hade de ju inte och du, du ser att det, det finns så många, börjar man lägga pusslet så blir det obehagligt, du har, du har liksom kriget mot braskaminerna mm. jag menar man, man, man deklarerade att, att vedäldning är en miljöbo såklart <laughs> uh, och, och vi har exempel från USA där det är liksom olagligt att samla, det är ett federalt brott att, att, att samla regnvatten i tunnor mm. själv hemma och det finns mycket som händer som vi inte tar upp för att vi pratar mycket mer om, om andra saker. Men det finns väldigt mycket sådana här saker. Och, och det är ju som du säger. Jag menar minst det, det var ganska länge sedan jag tror jag, när vi i motgift var vi till och med då som vi pratade om de här intressanta visionerna som dök upp lite här och där. Dels en vision om den nya staden där man talade om hur, hur människor liksom blev mindre, mindre det var mindre individ och mer kollektivt och man... man man delade mycket med varandra med bilen. Och så, så sa man att utanför de här stadens murar så bodde det här konstiga folket, mm. de här som alltså, man inte riktigt hade att göra med. Sen hade vi en annan person, han var någon form av statsvetare eller någonting. Han sa ju att ja, men, typ eh, Värmland, det är bara mm. överge det. Han sa att det, det är skit. Han sa: det, Landsbygden är skit. Det är dåliga människor. De gör ingen nytta. Så att, eh, statsmakten borde i princip säga: överge dem. Överge alla avfolkningsområden. Satsa allt på städerna. Och, och, och det kommer bli sanning om si så lång tid det är ingenting man låter de här eh, statsvetarna och, och visionärerna och gå ut först och prata om det sen blir det politik var det lider. Jag men alltså det man gör nu är att man försöker med social ingenjörskonst att tvinga folk in till städerna. Mm. Eh, just genom att göra det ekonomiskt eh, svårt, inte omöjligt men svårt eh, för människor att, att verka på landsbygden och så vidare. Om man ska ha någorlunda samma krav på välfärd som man har i resten av landet. Och det här ser vi också med att man, alltså alla all samhällsservice försvinner mm. i form av postkontor och bankkontor. I min kommun där jag bor finns inte ett enda bankkontor. Frågan är ju, ska man ha rätt till sån service? Nej, det, och det är ju en, en annan liksom, fråga. Men allt det här som, som försvinner genom um, förändringen med um, avregleringar och privatisering och så vidare där, där det blir vinstintresset som styr. Återigen, jag säger inte om det är rätt eller fel men kontentan utav det blir ju att landsbygden blir eh, lidande. Och, men, men... och där det man kan önska då det är ju det som du säger. Ja, övergen landsbygden då, men då ska vi inte heller beskattas. Nej men precis. Men saknaden är att, att, att om man skulle kunna importera också olja så som vi vill, då ska vi kunna, du vet. <laughs> ja, det, ja. det får man inte utan man, man, man pungslår oss eh, på på skattepengar. Ja. Men man tänker inte se till att man får samma möjlighetsservice. Jag menar om du bor i Stockholm så har du rätt att ha dina barn på förskolan på heltid mm. även om du är mammaledig. Ja i stort sett resten av Sverige framförallt på landsbygden så är du, har du bara rätt till då 15 timmar. Jag tycker inte att det är rimligt att man kan ha barnen på heltid när man också är föräldraledig. Men det är inte, alltså återigen det är inte så att stockholmarna betalar mer skatt per person. Nej. Procentuellt, utan de betalar mindre skatt. Men, men det är ganska enkelt och då är det som så att ska man ha ett land där, där jag menar, en stat som på riktigt bryr sig om att ha ett, ett land som lever in, inom hela sin hela sina, de gränser som gäller då måste man också skjuta till det, du kommer inte undan för att det, det, jag tror inte på att, att alltså du måste ha någon form av, av incitament eller tvångsmedel eller vad du vill för att, för att kunna ha det på det sättet och det att, jag tänker också att det går att motivera det, det går att förklara för sin befolkning varför vi gör på det här sättet och att alla förstår att det faktiskt finns någonting genuint bra med att ett helt land lever, så att det skulle kunna gå att lösa, det är jag ganska säker på Uh, men, men vi är ju där vi är idag, och det, det är ju det vi måste någonstans. Om vi inte ska bara sitta och filosofera kring, kring hur det borde vara, så, så är det på ett visst sätt idag. Vi måste också se vart det är på väg. Då. Och det, det ser vi ju tydligt. Att det är urbaniseringen som är efterkämpansvärd. Om jag ska liksom lägga ytterligare ett lager på det, det. är intressant att se att det är primärt unga kvinnor då som flyttar in till storstäderna, det vet vi. Männen blir kvar. Vi vet också att. Uh, det blir en, en större konstellation av utlänningar i storstäderna för att än så länge man pratar om att Ebo ska göras om men än så länge så vet vi hur det fylls på i förorterna. Och vi ser en konstant propaganda för eh, den här typen av eh, överskridande relationer och förhållanden och så vidare. Finns det något där? Ja, det tror jag säkert. Det finns några som är medvetna om det och jobbar för det också. Så att på alla sätt och vis slår det här mot... Eh, mot svenskarna och de svenska intressena. Och därför är det också i det ett brott mot liksom, svenska intressen. Mm. Ja, alltså frågan är vad, liksom, vilken riktning den här urbaniseringen kommer ta. Det, det, det har startats en diskussion på alltså det eh, forumet och chatten för medlemmar i det fria Sverige av signaturen Hampus. Så skriver så här, Min övertygelse är att urbaniseringen är på sin slutspurt. Efter det vänder det vilket vi kan se tendenser av redan idag. De flesta vill fortfarande bo i storstäder men det kommer inte alltid vara så. Idag är cirka 85% stadsbor och några av de sista 15% procent bor det närmaste i skogen. Min spaning är att det inom de närmaste generationerna kommer bli fördelningen 70-30. Lite beroende på var kommunerna sätter sina gränser för glesbygd. Men att vi kommer genomgå ruralisering känns självklart. Och jag tror att det här, jag tror att han till viss del har rätt här. För att det här kommer följa resten av polariseringen. Ja, ja visst. Ja, så står man inte ut med, med, med miljöhetsen och med feminismen och mänskligt konst och sådär. Då måste man ju fysiskt flytta därifrån. Mm. Om man inte vill, eller om man inte då ska bo i... Kanske andra förorter som är mer muslimska Där det inte kommer vara vänskonst Det kan jag lova dig och så. Men, men det kanske man inte heller vill Att svenskar skulle skapa svenska områden i storstäderna Annat än att det är liksom den, den burgna medelklassen Det tror jag inte mm. För det, det är liksom inte ekonomiskt gångbart Och de stänger in sig och är där de är Så att, det tror jag Men och, och, det som kommer hända tror jag är att de, Det är de som, som har en politisk Filosofisk grundsyn Det är de som kommer precis som Gröna vågen När vänstern skulle flytta ut på på landet så är det snarare så att vi kommer få se det. Och det tror jag. Men, men, men någon, någon generell grön våg, det tror jag inte kommer ske. Att, att folk i sådär största allmänhet kommer vilja flytta. Nej, absolut inte. Det kommer vara så bekvämt att bo i stan. Precis, och bekvämligheten är, är ju drivande väldigt, väldigt mycket. Då. Och, eh... Allt, och det är inte undligt. Människan är det. Jag menar, ja. Det är inte så att våra förfäder... Gamla vikingen Tveasjägda, det är inte så att han säger, ja, nu kan jag välja mellan att vila eller hugga sten. Så jag går ut och hugger sten för att det är så jäkla manligt att hugga sten. Det är självklart att han vilade. Uh, vi är bekväma av oss. Vi sparar energi. Uh, jag menar, det är inte konstigt än så. Nej, precis. Men, men frågan är, finns det någon gräns för bekvämligheten? Jag tänker på första delen av en, en, en tweet från Lars-Anders Lars Johansson. Det är så här, vi lever i ett samhälle där det säljs skalad lök och färdighyvlad ost i matbutikerna. Och, vi har ju skivat bröd och vi... Det, det finns en sån folk som på allvar går och köper pannkaksmix. Ja, det har jag gjort. Varför då? Ja, men det är såna American pancakes. Uh, det var ja, jag tänker på helt, helt vanliga pannkakor nu i och för sig. Ja, men nej, det, det, det behövs inte Utan det var såna här som det blir en speciell och det har jag inte orkat att göra. Då då, då man har man lite bakpulver typ. Nej, jag vet inte, jag har inte ens undersökt det. Alltså ägg och mjöl och jag förstår liksom inte problemet. Folk får köpa en mix, betalar alltså jag jämförde eh, kilopriset. Ah. Och, och det var så här 16 gånger dyrare någonting. Oh, fan. Och är beredd att betala det för att vadå, ska, för att inte bara knäcka ett ägg. Ja, och slippa lägga in mjölk. Ja, det, det måste man nog göra fortfarande. Eller bli lite kladdiga om fingrarna. Ja, och, ja men just. Och jag menar, färdighyvlad ost i matbutikerna det ser vi ju överallt. Eh, speciellt i Tyskland. Ja, det köper jag. Jag köper bara det. För det finns bara. Nej, nah, det, det finns inte det. bara. Men det är nästan bara. Ja, jag, jag vet vad du menar. Det är svårt. Man måste gå till speciella ostdiskar och så där för att köpa. Ja, eller hitta de som, som är ungefär lika stora som en snusdosa som ligger i någon kyldisk någonstans. Och annars får du gå till speciella disker. Skalad lök? Ja, är det rödlök lök jag för. <laughs> alltså, då... det finns, alltså att skala rödlök. Du vet, man, man börjar skala den där lök. Man ser bara mikrometer, stora bitar som ramlar av. Det där kan ta en hel halv dag förrän man ska göra något med rödlök. Vad tror du att den här bekvämligheten du just nu uppvisar gör med dig som människa? Alltså i mitt fall så gör jag att jag har mycket mer tid till att sitta och arbeta med, med svegot och, och sådär, och det gillar jag. Annars så står jag ganska ofta i köket och jag är, inte, jag är liksom inte rädd för att min egen förmåga försvinner, för det där kan jag så pass att jag gör det bekvämt för mig. Men om De... du växer upp med, du har aldrig hyvrat ost eller skurit ost, du har aldrig skalat en lök eh, ja, och så tack. vidare... Ja, men det är ju ett problem, och det ser man ju hos många män som inte kan laga mat, de kan inte stryka, de kan inte tvätta. Så, generellt sett så har vi ett problem med att folk är så jävla dåliga på väg väldigt... Men det finns ju människor som tror att de lagar mat när de steker på såna här färdig pittepanna. Jag vet, och det, det gör man ju inte. Och jag så säger att... inte att man inte kan äta det, jag äter också det, men det, det är ju inte Nej. att laga mat. Nej, gör du det? Ja, det är min bekvämlighet. Nej, men ja. alltså... Nej, men precis, och det är ju frågan, vart drar man gränsen? där Det finns ju... Menar, i, i det finns ju frystisken då, färdig, skuren eh, champignol. Ja, och man kan väl tjäna sin egen jävla mjölk. Ja, precis. Det kan man ja. väl göra. Smör. <laughs> tjäna ja. smör. Ja. <laughs> jo, men alltså, visst. Det, och, och, allt det går att dra. Men frågan är hur långt går det åt andra hållet? Jag tänker, jag får se framför mig den här filmen Wall-E. Mm. Du vet när han kommer upp sen i den här rymdstationen eller där, där människorna har gått och de åker runt på stolar med en tv framför bara och trycker ja. i sig läsk och hamburgare. Ja. Uh, liksom, Nej, de har till och med tappat förmågan att gå själva. Ja, ja det är inte bra. Det är men men så tittar du på USA. Mm. Fetisar som åker runt på permobilen när de är 35. Mm. Är, är, det en så, är det en så omöjlig framtid? Nej, men det är det ju inte. Å andra sidan, jag menar... Det, det, som sagt, har det att göra med bekvämligheten i sig eller har det att göra med inställningen? Jag menar, du har ju folk som är jävligt aktiva och inte glop på tv som köper färdigkokta ägg. Som vi har här nere. Det är ju en jätte, jättestort med färdigkokta ägg av någon anledning. Och du har liksom förmogna, avokado och så här, jag vet inte allt möjligt sådär. Men så frågan är, är det inställningen? Är det själva bekvämligheten? Är det en kombination? Är det hönan eller ägget? Det är där jag inte riktigt vet. Blir. Nej. Och det här, jag menar när vi då pratar om, om urbanisering och, och, och jag skulle säga en alienering på något sätt till, till liksom det naturliga och så vidare och det som sker runt omkring oss. Det, eh, då då ser, tänker jag på två produkter som har blivit lite virala här de senaste dagarna. Eh, mm. Det ena är från Designtorget Doftkls heter det. Ett V3. Det är ett V3. Det är exakt ett V3. Oh. Men det kostar 199 kronor. Vi får typ en kubik V trän för nästan. Oh. Eh, färdig i den här formen liksom. Eh, så här, I ett samarbete med designhögskolorna Bäckmans och konstfack. Har elever gjort sin egen tolkning utifrån uppdrag ta med en bit av skandinavien hem. <laughs> och sen så skriver de också. Eh, Pythonsider är en vetenskaplig förklaring till varför vi mår bra av att vara i skogen. Träden utsöndrar dessa välgörande ämnen och våra nivåer av stresshormoner sjunker samtidigt som immunförsvaret stärks. Och den här kommer då att bjuda på Pythonsider i, i två månader. En unik pitthall, en given mittpunkt både för samtalet och i rummet. Ja, det där är ju där har man ju passerat alla anständigheter. Nu pratar vi inte kokta ägg längre utan nu, nu pratar vi någonting vansinnigt. 200 också. spänn för, en, för, för ett litet veträ. Fantastiskt. För att någon, någon stadsbor ska kunna sälja den i, i rummet och känna att nu det är det som om vara i skogen nu. Ja. En annan är från Naturkompaniet som säljer kotten. Nio stycken kottar för 200 spänn mm. i en fin presentförpackning. Um, de här kottarna är ju då också dränkta i Stearin. Varför de också kan använda som bra tändare. Uh, och jag har bra tändare hemma. Mm. 200 stycken. Uh, väldigt bra tändare. För 39 kronor. Uh, och det är underlättande när man ska tända bra som Man behöver inte alltid. Men det, det, det kan underlätta. Mm. Uh, istället för att hålla på med papper och, och barker och vad man ska ha för någonting. Uh, Absolut. 200 spänn för kottar. Mm. Men, men för de som köper kotten så är det, att, att köpa det är ju som att köpa dina bra ständare. Ni, ni är ju två skilda klasser i samhället. Storstadsbor med bra löner som, som kan gå och köpa nio kottar för samma pris som du själv köper. Alltså, det är ju där vi hamnar någonstans. Och, och det är ju där den klassen av människor gör sig själv obsolet med tiden. Någonstans. Uh, tror jag i alla fall. Jag är inte så säker, men jag tror det. I alla fall obsoleta om samhället inte kan understödja dem i framtiden. Men att de människor som köper nio kottar för 200 kronor måste, det är ju samma människor som röstar vänster, som tycker det är så viktigt med solidaritet och bla bla bla. Ja. Att man då har mage att lägga 200 spänn på nio kottar. Ja. När man hade kunnat lagt, eller man kunde hämta nio kottar helt gratis. <laughs> Jag... Eller köpa någon annan typ av bras tänder om det är det man vill ha. Och sen lagt 150 kronor till stadsmissionen. Mm. Nej visst, det är ju där, det är där man, man hamnar. Och sen, alltså det blir ju någonting väldigt sådär övertydligt med det här. Um, just det här veträet som du köper och tar hem. Alltså, så skulle någon skulle kunna säga att ja, men vad då? du köper ju en gran och tar hem. Varför går du inte och hugger din egen gran? Varför maler du inte dina egna kryddor? Varför? Men, men någonstans så finns ju en peak av det här också. Alltså... Jag tycker att den där är, den är liksom passerad med ett V ved, 3 eller en kotte du köper hem. Nu mm. sen visst vedträde jag ser i chatten okay, var det en PR-kupp var det liksom och, och design, du vet, det ska ju vara konst och det ska skapa diskussioner och sådär. Ja, uh. och det, det lyckas de med mig i sådana fall. Jo, men jag menar det här, för mig är det här det, det, jag hoppas ju att det här är piken men så, återigen så kommer jag tillbaka till det här wally -E scenariot jag undrar om det verkligen är det Nej men någonstans, vi brukar ju prata om det när det kommer och jag vet, du brukar säga det att uh, det går inte att stoppa utvecklingen alltså så det går inte att stoppa nej. du kan inte bara säga, nej nu är det slut och någonstans blir samma sak här, du kan liksom inte säga, nej, nu får man inte göra pannkakspulver nu är det förbjudet, för att det är för då, då tycker vi är för lat, det är lathet va? Ja. Uh, så, att, så för länge folk vill ha det och problemet med människan är att människan vill göra det lätt för sig, vi vill slippa koka ägg Um, och så köper vi färdigkokta ägg. För att det är lättare att ta med sig. och det är, Istället för att koka tio ägg och ha, så, så köper vi till ägg. <laughs> Speciellt för att om, om man tittar, nu vet jag inte, här i Tyskland i alla fall, så upplever jag inte att. För det här älskar man ju snabbmat. Eller inte snabbmat, men du vet, det är påsar och det är såsar. Ja, alltså, det är så mycket pulver. Eh, ja. och, och jag har ju fått lära min fru att laga mat. Precis. Alltså men, för att, eller ja Hon kan ju. Men, men, men det är mycket så här färdiga blandningar, typ mm. köra jag lasagne, så är det pulver för lasagne chilikonkane, då är det pulver för chilikonkane och så ska man lägga till köttfärs och bla. bla, bla. Mm. Men om jag, om jag då köper en sån påse som kostar mig 3,70 mm. 3 kronor kostar det mig om jag ska, om, om, för att köpa en sån där på, och de är ju goda också, det är ju det som är problemet uh, ja, ska De jag köpa innehåller ju på... typ gluttamat och massa skit ja, fast det har och... De, har också, de har ju blivit duktiga här på att det är inget genmanipulerat och många är ju utan smakförstärkare För att det har man ju det har, I Tyskland har man en annan opinion mot det där också Jag har en affärs det. Mm. 20 kottar för 200 spänn <laughs> men, men alltså problemet är att Mycket av det här alltså Här nere i alla fall är det inte dyrare Det är inte dyrare att köpa färdigkokta ägg eh, I princip Och det är inte dyrare att köpa påsarna Och det är inte dyrare att köpa halvfabrikaten Det här som du sa där att, att man köpte i, i, I Sverige där med Vad var du var inne på pannkaksmix att det är så mycket dyrare Jag upplever inte det här när jag hittade den där till exempel som kostade um, inte vet jag några kronor mm. pannkaksmix Det är ju liksom det är mindre jobb och det är billigare än att köpa alla äggen som ska vara hemma och så hela det där Och i, det, i den situationen då kommer människan välja det som enklast Nu visst är det så men frågan är, vad gör det med oss människor? Och ja, jag jag, jag hade en diskussion med min fru igår när vi var på Stapla ved. Mm. Eh, att, att jag, liksom, vi, vi, vi eldar ju med eh, för både värme och varmvatten och sådär. Mm. Eh, jag, så jag jag är glad att vi gör det här för våra barn. Mm. Alltså, jag har inga problem med det. Jag, alltså, visst, det tar tid från mitt liv. Mm. Uh, och, och det kan vara tungt att bära och stapla allt det här liksom. eller tungt, men ja, det är ju liksom en fysisk ansträngning mm. som man inte behöver om man har typ, bärgvärme mm. uh, men uh, jag är glad nu att min son är med och förstår att värme kommer ifrån liksom, det här mm. uh, jag växte upp i ett radhus där det var någon typ av centralvärme ja, värme var något som fanns i uh, i elementen ja. hur det kom, jag har ingen aning om hur det kom dit nej, uh, uh, men det och, och liksom att han är med när jag hugger ved eller, eller allt det här. Och det är samma sak med att laga mat. Om jag vill ju att min, mina barn ska... Liksom, om vi gör pannkakor. Mm. Det, kolla, det här är ägg. Det kommer från hönor. Det här är vetemjöl. Det kommer från vete. Det är så här. Och så kan man, istället för att det här är Ikas pannkaksmix. Aha. Men det är intressant också. För att Det är en skillnad mellan människor som bor på landsbygden. Även människor som flyttar till landsbygden från storstäderna för att det tar ett tag sen, sen hamnar de i det där och, det, det, jag hamn, och så flyttar man till stan så hamnar man i ett annat skede. Jag menar, det, det där är rätt kul att se för att jag menar, kom, kom ihåg alla diskussioner vi har haft om det här att ja, men det är bättre att jag hyr någon som städar för att då kan jag spara tid och jobba och mm. tjäna pengar. Mm. Det är bättre att jag köper en färdig macka och gör den. För då kan jag ägna den tiden åt att arbeta så att jag kan köra, tjäna mer pengar. Sen när man hamnar i de här andra livsbetingelserna. Helt plötsligt så nej, det är bättre att jag ägnar en halv dag åt att stapla ved än att jag hyr någon som gör det. Även om jag rent ekonomiskt då förlorar på det. Mm. Och, och det är därför människor mår bra av att, att få det här andra tempot. Att inte bo i storstäderna. Och det är ju därför som storstäder är dåliga. Utifrån ett liksom objektivt perspektiv. Mm. Nej, men det är ju så här. För mig blir det också. Jag tror att det där kommer också med att man blir förälder och så. Att det finns ju vissa saker som jag önskar att man har fått med sig. Jag hade velat lära mig att... Typ mäcka med bilen. Även om jag inte hade någon intresse för det som tonåring och sådär. Men att någon hade liksom lärt den det. som mm. man kunde det själv. Uh, nu är det ju svårt med moderna bilar. Jag förstår det. <laughs> ja. det, det är en helt annan sak. Men, men det finns ju massa sådana saker. Hur man lagar punktering på ett cykeldäck. Ja. Istället för att, som jag gör och har gjort, att gå till cykelbutiken, betala dem 150 spänn och så fixar de däcket. Jo, men den låg ju 200 meter bort. Ja. Nu, min vän, har du ingen där. Nej, precis. Och, nu så nu måste du göra det. Ja. Uh, och. Uh, jag menar att det här är ju kunskaper som du faktiskt har nytta av. Och, och mm. just när det gäller matlagning och, och, och, och vedelning eller sådana här fundamentala saker att få en förståelse och respekt för var det kommer ifrån och inte heller glömma bort att vi har det väldigt, väldigt, väldigt bra tack vare de här tekniska framstegen. Jag menar, min, eh, min vedpanna är ju, den är ju högteknologisk. Mm. Eh, den är ju superbra liksom. Um, och, och det är inte jag som har byggt våran braskamin Nej. utan den finns ju där för att någon annan som är jätteduktig på att bygga den så jag behöver bara tända på lite trä och så blir det jättevarmt och mysigt uh, men uh, förstår du vad, vad jag vill komma någonstans här ja, alltså, alltså så här är det homo urbanis, alltså storstadsmänniskan den, den kommer kunna ha det jävligt bra och, och flyta på så länge som systemet fungerar. Men det är ju det att i samma ögonblick som det slutar fungera så slutar de fungera. Och där har du ju svaret egentligen. Vad gör du med människan? Alltså, för mycket välstånd gör oss veka. Det gör att vi inte klarar av tider av ofred. Och det är det farliga. Eh, därför måste vi någonstans hejda oss själva och i dagsläget medvetet kanske välja bort eh, saker. Kanske inte skivat bröd, va? Men, men mer fundamentala saker som du visar på kopplingen mellan jag är ju uppväxt så att jag har ju, vi har haft ett landställe som man åkt till och där har jag liksom fått det fast jag bor bott i storstaden. Det skulle ju vara någonting som alla borde satsa på att vara nära eh, det enkla att gå på ute dass och förstå liksom, hur sådana saker fungerar. Då. Mm. Um, för att annars så slutar du fungera i samma ögonblick som civilisationen får sin törn, och det får den med jämna mellanrum. Mm. Så att nej, det gör oss sämre eh, på det sättet i den verkliga världen, det tror jag. Mm. Vi skulle prata om såväl samtiden som könsbytar galenskaper. Eh, som vi Som vi inte har hunnit med idag. Men jag tänker att det vi ska hinna med idag, då vi sparar det till imorgon. Eh, men vi sen ska prata lite om ungen. Mm. Eh, för det här är intressant. Eh, Erik Almqvist, eh, som ju fortfarande, så såvitt jag vet, bor och verkar i ungen. Eh, skrev på sin Facebook att... Eh, så här, alla röstberättigade ungrare har under januari fått delta i en folkomröstning om hur den ungerska befolkningen ska upprätthållas över tid. 99,12% av ungarna röstade för fler åtgärder för ökat barnafödande istället för migration. Med omröstningen i ryggen håller Viktor Orban just nu tal till nationen. Han har precis presenterat ett omfattande paket med nya åtgärder för att underlätta för barnfamiljer med målsättning att barnafödande ska fortsätta upp. Ur Orbans tal... Vissa vill lösa problemet med minskande befolkning genom invandring, men vi jagar inte antal, vi vill ha ungerska barn. Invandring är kapitulation. Om vi accepterar det, så kommer vi att bli till grus på nationernas motorväg. Och eh, då skriver det idag i nya nya Dagbladet eh, om hans nya reformer, bland annat då en skattereform som påminner. Väldigt mycket om andra reformer som har gjorts i, i centraleuropa Europa eh, under 1900-talets eh, första här. <här> jag ska jag säga det här ut, men, eh, där eh, målet var fyra barn för då skulle man beskuldfri och så vidare. Mm. Eh, och jag ger det nu till er i massmedia här att ni kan dra den parallellen. Precis. Eh, men eh, bland annat då så ska unga kvinnor som föder fyra eller fler barn aldrig mer behöva betala inkomstskatt. Mm. Det är ju äh, väldigt nissan. så lovar man också förmånliga lån för familjer med flera barn. Stöd till familjer med tre eller fler barn vid att köpa bil och ökad finansiering för daghem och förskolor. Mm. Klokt. Det går ju ihop också så, ekonomiskt eftersom fler barn gör att du får en helt annan... <hör> det kommer ju gå igen i alla fall i förlängningen. Va? Ja. Barn är ju en jättekostnad väldigt länge. Sen blir de en, en, en tillgång istället. Så att Helt klart, jättebra reformer. Kommer det hjälpa? Ja, det, det återstår ju att se. Va? Um, men han har ju fått upp förelsetalen under Precis. sin tid. Eh, fortfarande för låga, ja, liksom. ja. men, men det, det här är ju stora processer som tar tid. Det, ja. Och eh, får Orban fortsätta eller, och, och liksom den här politiken fortsätta så tror jag att man kan få ungen över en, en, en replacement level, vad ska åter... Ja, ja, precis. Jo, det tror jag. jag menar Salvini har ju sagt samma sak i Italien. Han, han sa ju att jag skiter egentligen i allt. Alltså när jag avgår eller när jag slutar vara den jag, när jag slutar vara politiker det jag vill kunna se det att det föds fler barn. Det har varit hans inriktning från början. Hela hans politiska vilja ska gå, gå till det. Um, och det är intressant att man, man plockar fram de här uh, åtgärderna och, och ungen går ju för, för vad heter det? De går i, I första ledet. I första ledet utan tvekan. Och det är klart att det här Tänk själv om vi hade haft det i Sverige. Okej, okay. en kvinna som, som föder fyra barn eller fler kommer aldrig med betalad inkomstskatt. Mm. Jag menar då kan du, om du nu är sådär att ja, men man börjar hyfsat ung, får ut sina fyra barn. Um, sen har du ju tid att jobba också om du vill det. Uh, när det, var det lider liksom. Mm. Men generellt är det ju jättebra. Så kör du sambeskattning och mm. lite annat som du... Ja, och de här uh, fördelaktiga lånen och så vidare. Om vi tänker då egna hemslånen. Mm. Uh, som ju var en... en en nationalsocialistisk, alltså i tredje riket en, en, en socialreform som mm. sen till viss del kopierades av de svenska socialdemokraterna under en viss tid. Mm. Den gick ju ut på att du fick ett, ett fördelaktigt lån via en statlig bank för att kunna köpa en bostad och bilda familj så fort ni hade gifter tror jag det var man kunde göra det. Mm. Och med varje barn så avskrevs 25% av lånet. Mm. Eh, vilket ju är ett oerhört incitament eh, och, och dessutom alltså, hela grejen med att kunna flytta ihop med sin fru så tidigt som möjligt eh, är ju också grundläggande för att kunna bilda familjer alltså med barn eh, och, och när vi tittar på den svenska bostadsituationen där man bor hemma allt längre där folk inte har möjlighet att hitta gemensamt boende om de ska bo i de här populära områdena framförallt mm. eller i storstäderna och så, där de flesta jobben finns Uh, det gör ju att man, man kanske inte flyttar hemifrån förrän man börjar närmast 30. Nej visst. Eller visst. åtminstone liksom flyttar till ett boende som passar för en familj. Man kanske bor ihop med tre kompisar i liksom det och delar. Eller mm. bor på något slags andrahandskontrakt eller tredjehandskontrakt. Svart på i någon någonstans. Och så där. Men, men jag menar ett riktigt eget hem. Ja. Nej, nej visst. Och, och jag menar det är också ett sätt att få, få landet att leva. Uh, om man nu ska liksom titta utifrån den här modellen att det är staten som tar ansvaret uh, om, vi, om vi stannar där och inte diskuterar vidare kring det utan att, att just erbjuda den typen att, ja, i de här kommunerna. Där, och där kan man ju se då, liksom, vart det behövs. Och så Så då kan du, du kan ju genom politisk styrning få det ganska bra. Mm. Uh, så är det ju. Det har ju som sagt försökt och lyckats i andra delar av världen under 1900-talets början. Sen fick de aldrig fortsätta som liksom, över tid eftersom det händes och ett världskrig bland annat. Mm. Och det är spännande. Ungern är väldigt väldigt spännande att följa Italien ska ju bli superintressant nu också. Vi har Österrike, vi har Slovakien och Polen. Alla de här länderna har lite olika ledare. Mm. Det, är inte, det är inte en homogen liksom, ideologisk grupp så att säga, utan och, och det är intressant att se. Jag, och det där jag ser mest hopp är nog Ungern alltså. Ja, det tycker jag också. Jag, jag ser ett större hopp där än Polen till och med. För att jag tycker att, att Orban visar på många sätt en en mer en, en inställning som ligger mer i linje med min egen. Mm. Än vad Lag och Rattvisa gör som jag eh, ofta blir orolig för. Ja, jag har svårt att få grepp om dem också. Det, jag vet inte riktigt vad... Vad de håller på med. Men, men Orban håller jag med om där. Och han har ju haft lång tid på sig. Det är som i Italien Salvini. Jag menar, det, det är också väldigt tillträtt Så att, det är ett elände Han behöver ju ett par mandatperioder på att rensa upp det. Där. Ja, dessutom är han ju inte. Han, har, han är ju beroende av sin allianspartner. Eh, precis. precis ja. eh, så, och, men jag tror att vi kommer få se att eh, Lega går fram starkt i nästa val ja, ja det, det tror jag nog, om, om, och där finns alltid risken, vi ska komma ihåg att Italien det är ett av de länderna i Europa som har mest, eh, alltså, mest anfrätta av såna här eh, frimyreristiska sammanslutningar och det är liksom inte en, det är inte en, eh, en, en eh, konspirationsteori utan det har vi sett genom historien, det är extremt mycket, alltså maffiorganisationer och frimuriet, och du har katolska kyrkan och du har en massa hemska intressen som samverkar och sådär, så att det, ja, Ja, ah, jag vet inte. vi får se. Vi börjar sända live igen klockan 07.00 i bitti Då är det morgon med Magnus. Klockan 8 är det Daniels timme. Och klockan 9 då är det du och jag, Magnus, igen här i morgon med Svegot. Och då ska vi hinna med lite saker vi inte hann med idag. Eh, och så har det säkert hänt fler intressanta saker att eh, titta närmare på. Tills dess, kolla in urnord.com. Eh, Silversmeden har återigen kommit in med ett, ett, ett fint halsmycke. Det var slutsålt där ett tag. Uh, och det kan vara fler saker också på, på ingång. Barritrad.com för kläder. Uh, också såklart svegot.se plus för att teckna en prenumeration på Svegot. har du fått tillgång till allting i efterhand. Glöm inte att kolla in de fria uh, Stötta husfonden. Arbetet går starkt framåt. Snart har vi vår första tillställning i huset. Med det, tack för idag och på återhörande in despair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 Framtidsland Stiger i gillen Skyar Här står vi fasta Mot fiendens band Komna ur skogar Och byar. Ja, folket som blötte När utländska hopar Går Människoret Stulen är kraften Av plödan Trots att man skönaste Löften gett Gråtade små Efter födan För smältande skador Som fick man för åtte, Mot guldmaktens varor Tyranner som rådde Folk i givet Folk i Ja låt oss bli var ett folk i världen ända tills friheten vinner. Låt kledda led nu sin trohetsvärld, skönare lösen i finnes. I takt vi skiljer och skymmer till öster och snart repeterar man tusen deras röster.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 En den smaka som djupaste mjöd på den man som har gjort honom bräda. Jag bräder en man som har gjort mig så ont, Jag har söt den i tusen år. Jag helar mitt, far jag rent på de namn i de slutliga bilarna går. Jag bräder en man som har gjort mig så ont, Jag har söt den i tusen år. Jag helar mig far jag rent på de namn i de slutliga bilarna går. Jag på om jag har rätt dokumenta din hjärna har semester men munnen jobbar över nån som är en fina på ordet brottar Lena kollar och Tob en i snor Bellman och Fröding för jentan som gillar korgo Selma's pyssling bamses trim där jag Alfred Nobel Svenska arbetare, och landet är vårt. Svenska arbetare, och landet är vårt. Hallå, hej. Jag har också varit här, och jag är bara ett heligt stående. Jag har bara en Och Jag har bara ett kall. Jag har bara ett kall. Jag har bara ett kall. bara 7 år, 7, år. Bara i ett 1701, 2004, 1704, för bara och för el snor Bellman och Fröding få som gillar korv och Selma's pyssling Bamses simbergår Alfred Nobel yeah. Svenska och landet är vårt den ska det arbeta. Och landet är vårt.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 Vi politikers och börsmagnaters tro Höja vi fanan med stormbasen på Folket sin frihet och bröd ska få Höja vi fanan med stormbasen på Folket sin frihet och bröd ska få Höja vi fanan med stormbasen på Folk Folket sin frihet och bröd få Bort med det gud som förslavat Sveriges folk Vi är och kampens frivorna unga Vem Vänskap på tro är vår fostbrödralag Vakna vårt folk till din nya dag There means no false cause Driva vi undan från sänskapet stung Ursarje vakna för nya på fri Stort lyser i fall looks för lyser i folkets mitt.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 Här är glatt humör och toner ljusa Undan undan till här kommer vi Hör ni Sveriges mörka skogar susa Kring vår Svårt barn, sons, sons, sons, dinas sons, sons, sons, sons, sons, sons, sons, högt sons, sons, sons, sons, fram med sons, och sons, sons, sons, sons, det vi. Sverige åter? Nu kommer en tid för blod och värld En tid för kamp och strid Sveriges söner tåga stolt i världen Farnan fladdrar vackert från sin stång Det är Sveriges starka arm som världen Sveriges söner tåga fram med sång Här är glatt humör och tron ljusa Undan undan till här kom i Sveriges mörka skogar susan Kring vår fana sköns i melodi Sverige vaknar åter, Nu kom ska gå till En tid för blod ära, En tid för och fri. När jag vaknar åter, komma, gå, och drömmer nu kommer jag stå och titta En titta så det väder En titta kan gå till När jag vaknar nu kommer Vi byggde på slaviska stammar en värme, bergfasta nordiska drag var på rotslag, skär, Det var hård förra människor och rotslagskär, det var och handlingens män Och nu liksom då en styrka som är en braggnås på igen Vi drog mot Öster på vikingaffär med älgströmmens lag Vi byggde på slaviska stammar en värme, bergfasta nordiska drag var på rotslag, skär, Det var hård förra människor och rotslagskär, det var och handlingens män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 To your global plantation? Well, I don't think so. We're gonna fire off some letters to Congress. We're gonna flood them with our faxes and phone calls. We're gonna tell 'em we the people will put up with their trees and with their stealing and they're stolin' in stone walls. And if they keep forgetting just who the boss is.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 New world order. No, no, no, no way No way Jose Jose Now they can't make us, can't us. they can't break us can't break Say us. goodbye and so long. No long To the new boy Kofi and on trade away hey. our system for global communism We, We don't think so, think so.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 Gör att Sverige gult och blod Ge mig en anledning att tro Och kämpa jag på Fä. n hade vi aldrig flyt som elden flamma låga min själ har blivit förbyt jag går igenom förvandling sanningen dimper ner allt ve kan bli till handling jag väntar inte mer till kamp för för vi är ett för att det vet lära en finns ett hopp i de mörkaste stunder Med Gemensam ensam vilja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 vi är ett för att David lära Än finns det topp i de mörkaste stunder Med vilja skapar vi under ä. Vi enade i ett, vi systrar och bröder Vår fiende gör ett trätt kamp från norr till söder Med fanatismen spira Runa som symbol En dag ska vi och fira Vi seger för vårt mål Till kamp för färdesära. Vi är rätt för att evigt lära Än finns det hopp i det mörkaste stunder Med mensam vilja Skapar vi under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 mörkaste stunder gemensam vilja skapar vi wonder till kamp för förfäderna vi är rätt för att evigt lära Än det har smält nu igen Nu så var det någon som fann granaten rätt på marken Det är i mitt bröst, nu har det gått för långt Försöker finna tröst Ta ominst tillbaks Till en tid då det var Svensk vi svensk Nu ska vi slåss min vän Och bekämpa invasionen Svensk vi svensk Kommer vi tillbaka som svensk, blir vi svensk? Hälsiga min vän. Jag slår på radion. Reporten ställer frågan om svenskarna i vita. Vad sägs som sanningen?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 vid ett vunnet slag efter nederlag Kommer vi tillbaka som svensk vi svensk Hälsig min vän Svensk blir i svensk Vid ett vunnet slag efter nederlag Kommer vi tillbaka som svensk brev i svensk Helsing min vän Magrisha, Magrisha, sta dipotisha, sta dipotisha Hen är en älskad humanist, diplomerad genusaktivist Gillar jag är här och med benen isär blir man extra populär Hen är en extra feminist, jag är en könlös kommunist och med sin kamrat ska du nu ut på stan Och rädda världen från hemmaplan me On the fighting side of me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 Tänker på sånt som tycks ha glömt Avslöjade sanningar som makthavare gömt De är fördåda med bevis För humanismens pris När man blir fången är det svårt att komma ut Har man blivit bergtagen kan drömmen suddas ut Verklighet blir illusion.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 Landet hörde inte längre till dess folk Politiker var köpta och pressa av män med dolk Med likadant Ett starkt grand orient Vem som skrev historien vet du det med vän Få vad det som stod emot så minst dem nu igen Låt deras värva båda gott. Att vissaning återfått. Strim mot turförädare, sant om Panama. Ljus mot luren drejare, kamp mot demisola, ett jätteverkande rot i hamn. Jag hedrar nu hans namn, jag hedrar nu hans namn. Jag hedrar nu hans namn Och statsminister vid och kallar Svensson för naiv Att pinta hundratusen kåkar kommer kosta massa stålar Men var ingenting en så sekunde förutsed Kommunister jobbar extra varje natt För att komma på en extra skatt Du blir utavslandad men blir riktigt rik på din och Stefans medmänsklighet Ja det är en liten ansträngning Säger Stef, Stef, Stefan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 en anstängning, ja. Gör det är en liten ansträngning, säger stift, stift, stift. Att vara tidig i världens utsättning, det är ju livets värt att leva. Att köpa under klassens röster, alltid vatt min grej. Gnäller du på Twitter, ja då hävdar vi dig. Har man inga tankar ska man passa sig, säger stift, stift, stift. You winter long on my hate You come now I would disappear You come no Sveriges som vi kämpar för. Nu är det dags att vara en svensk Jag var du då. So have him Lo xin mày lo xin mày Lo xin mày lo xin mày xin mày Nên nên nên nên nên Lo xin mày lo xin mày lo xin mày Lo Hey ning Young yeah. Sin mailo, sin mailo, sin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 It's not always girl until we win.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 Vatten för vår kära minister Nog accepterar vi Alla dina brister för bättre fly En illa fekta Vill inte vara inkorrekta Likt sociala Parasiter Hemska bovar och banditer God är dagen, god natten God natten Och tungar visst din Och tungar visst din börn en fjäder i hatten En fjäder i hatten Och en slant till att släcka din törr Att släcka din törr Trots att smält egen skjuter Och varningsklocka ljuder när vi gärna vår svenska fan, Allt i mänsklighetens namn För att klippa folkets band Och dansa mot avgrundens rand God är dagen, goda natten God är natten Och tungar vid stilbön. Lotten och en fjeder i hatten, en i hatten, och en slam till att släcka min törs. Goda dagen borstilige patriark, säljare ut vår svenska mark. För här finns ingen som höjer sin röst, trots att kunskapet gror i varje bröst och att knegaren svälter Medan du blir fet, Kan gärna vara Vår hemlighet Gå på gatan och protesterar När vi kan välplås i materialism Och strunta i otrygg som nationalism För nog har vi tv och kanske bredband Då behövs inget jävla fosterland Åtung är vi stillbörd Åtung är vi stillbörd Låt ännu en, en i hatten Och en slapp till att släcka din törr God är dagen, god är natten God är vi stillbörd Åtung är vi, och är vi en, och en i hatten Slam till att släcka din tår Släcka din tår Och afton kära minister Din duk är svullen av speck och På grund av det slantar du knycker du folk du förtrycker tillsammans med dina trängar. Skäl du våra skattepengar. Hatte av för minister? Nog accepterar vi alla dina brister, för bättre fly en illa fäktar. Inte vara inkorrekta Likt sociala parasiter Hemska bovar och banditer Goda dagen, goda natten Goda natten Och tungar vid Stimbörd Och tungar vid Stimbörd Lotten vi en fjäder i hatten vårt slant till att släcka din tråd, att släcka din tråd, trots att smälten skydde. Ovarenda varningsklocka ljuder öppnar vi gärna vår svenska fan. Allt i mänsklighetens namn, för att klippa folkets band. Och dansa gladdigt mot avgrundens rand. Goda dagen, goda natten, goda natten. Och tungar vi stint, och tungar vi stint. Låten och en fjäder i hatten, en fjäder i hatten. Och en slam till att släcka din torsk. Goda dagen, vår stilige patriar.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 Agera. Gå på gatan och protesterar När vi kan väl oss materialism Och strunta i otrygg som nationalism För nu har vi tv och kanske bredband Då behövs inget jävla pusterland Goda dagen, goda Åtrug är vi stima, åtrug är vi stima, uns är vi stima, åtrug är vi stima, åtrug är vi stima, o är vi stima, åtrug är vi stima, är är är vi är är vi och slam till att släcka din tråd Släcka din tråd I'm the vår jag själv aldrig sett Då folket var lyckligt Då folket var rätt Så säg mig nu pappa Hur känns det idag? När du sitter i slaget, och det som finns kvar. När du växte upp Säg mig hur var du då? Var en flicka någonting Som man fritt gav sig på? Gick du på gatan Och lyssnade smått Utan att höra ett ord Förstått. Var du någonsin tvungen att ensam gå hem Sen du rånats och slaget så främmande män Säg mig hur kunde ni låta dig Ni blundar för det som en blind kunnat se Känns det bra, er far? Är du stolt? Är du glad? Och var kommer du stå i vår strid av idag? Men några utav er var värre ändå De såg det som allvar och inte som lek De älskade, hatade folk som de svek Nu kallar de motståndet och tätt så skrot. Men utanför jag är nu gängen i flok Och de tackar nog er och de skrattar och ler Åt en dumhet och feghet som utmärkte er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 Av mångkulturella och rodlösa jon Men mot era planer stod en verklighet Där allt som var bra blev en smitt Nu tvingas vi axla ditt ansvar i flytt Helt samhälle när vi bygger ett nytt Och jag frågar dig pappa om du har förstått Att din åldersgruppskapelse nu måste bort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 för det som en blink kan se känns det bra och känner far är du stolt är du tapp och vad gott du står i vår sida vid dag när du nu tvingad saksläda i tänk att du trötts eller samla ut när vi bygger ett nytt.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 Thanks, lad. Oh, A